A gamann að segja frá því að þegar að þetta podcast var bara hugmynd að þá voru fjarðakaup tilbúin að hoppa á vagninn og koma inn sem styrttaraæðlar. Fjarðakaup er upphaldsbúðin mín á Íslandi og fræðið er að mínum mati besta heilsudeild landsins. Narverastófun á Stykkiþólmi er veitingastaður og, og heimsmælik kvarða í hjarta Vesturlands. Ég kyntist þeim hjónum í fyrra á ferðminnum Vesturlandi og mæli eindregi með því að allir sem eiga ferðum Snæfellsnesið geri sér ferð á þennan geggjaða veitingastað. Ég vil nota það ekki verið og þakka öllum styrtaræðlum og öllum þeim sem er að hlusta. Við bröðun hafa farið langt fram á væntingum. Há vil einni minna volg á að þátturinn er líka í vídeoformi á YouTube. Þið er ekki þetta hérna, syngja bara með kornum, sko. Ná, hvað, hann ekki bara? Ný! Anna Erskjaldi. Vá! Wow. Þetta er eftirskjöldi. Geðu veikt. Við, við byrjum bara. Hristu upp í þessu. Hristu upp í þessu. <laughs> Pældi í samt þá því að við erum búin að spjalla samt þess að mm -hmm. hann. Þetta er búin að vera lengi í vinslu. Þetta er byrjaður. Þetta er búin að vera lengi í vinslu. Hvað? Að fá því hingað. Já, já, um eitt. Þegar ég var að hugsa þetta í blá byrjun, þá þú segja að ah, ok, Kári, ég var að ná Kára í fyrsta þáttinn mm -hmm. Þú varst þú eina bara liggur við næstur blaði sko. En þú varst tregur til að komast sko. Já. Þú lengi tíma. Þú vilti biðja eftir að myndi myndi koma út. Já, eða svona, ég er svo ég vilti biðja eftir hérna svona rétta tíma punktunum sko. At ég sá allt fyrir mér áður en að þú byrjaðir. Það er neppastu magnað. Það er það sem er svo klikkað í þissu. Að sko 2 árum, 1 og hálfu ári áður en þú byrjar með þetta. Þá var ég alltaf með í höstnum að Sölvi fyrsti að einhvern bara að podkasta þetta þannig ég fengi svona tækifæri til að segja hérna söguna. Aha. Þegar þetta er djúpuskrati, sko. Þetta er djúpuskrati? Þetta er svo djúpt. Og okkur, okkur vildurðu segja þetta hjá mér? Eh, sko, ég vil ekki segja þetta hjá því, sko. Nei. Ég kefti bara podkastgreifur fyrir þig. <laughs> fyrir mig nú, býttum við. Ég kefti bara alltaf græður, okay. bjóti svona flott borð okay. og allt og bara með svona set og ég hugsaði alltaf bara, ég, ég hringi sálfa og ég fæði hann til að mæta alveg grjótarðan mm -hmm. og fara í gegnum þetta. Og ástæðan eða fyrir því að ég vildi það er að ég bara, ég treysti einhver betur til þess a, að svona önrappa þetta. Það er svona slakaði fyrir? Já, og, og, og líka bara það sko, ég veit að þú spyrð, hérna, erfið þeirra spurninga og svona En svo þekkiru líka að þú hefur á áns með mér í gegnum tíðina. Þannig að þú Já, veist orði ég... hvað ég er að koma. Já ég náttla búna þekki að þú og ég þekktið alveg þegar að byrja þjálfa stjepnar. Og ég fór að ævinga og... þú komst á ég á ævingu. kom á ævingu. Já, ég. að ævingum. Já ja. Stoðu gleymu þig. Ég bara ég gleymði allt af. Þú kom að ævingu. Já. Þú hittir þar. Suurtu mættur þetta núna og það bara eru jarðskjálttur Er nú hrist upp er að hlusta og veit það sko hérna mannstættur í þegar við heittum fyrst þá sættist ég í stólinu þér mannstættur í? já, glemði aldrei glemði aldrei held ég að koma og við vorum planaði að taka þrjú kortir eða eitthvað, vorum við fjóra tíma ja, já, það er svolítið mér er líkt sko er það já, ja, menn segja ég sé erfiður í hurðinni og svona, ég með þetta hvað er það hurðinni? ég bara fer ekki okay ja það var hérna þetta af mjög eftirminni eftirminnelagt mm -hmm. við hittumst og hérna það það gamla fylgdist með þér frá þeim tíma það búið var að það var magnað að horfa á þig sko ja hvernig þá hann er bara svona staðurin sem þú varst á þá sko ja öðrviðinn í, í dag ertu grínast bittu ma sért ekki sjálfurri sko nei það var það var það var, það var kvíði í kallinum ja ja rosa kvíði í kalli Þannig orðin skári. Ég held að sé orðin miklu betri. Já, það er rétt. Vá, ert það að grínast, þú voru að gefa sjálfur þér kreditsko. Já, maður sér ekki sjálfur. Jésús, nekvar. <laughs> en það er, það er búið að vera svolítið heitt á þér. Svona í gegnum uh, síðust ár. Það er alltaf þegar kom að frið, sko, það er svona að langaðið með líka sem ekki að fá, fá því hérna. Því ég lít svo á að tjá þeim sem er a er það fólk virð fólk ek alveg skilja heildar konseptið og ef að munði skilja það þá munði það kannski ekki gagnarína þetta á sama hátt það gerir sko. Mm -hmm. En man er alltaf sé regnlulega pop-up Og síðast árum síðan og byrjar að þjálfa stjörnurnar Og það hefur yfirlit verið eitthvað svaka controversy og eitthvað. Síðan kemur þessi mynd núna og það er áruni fyrsta skipti sem er allmanna komið eitthvað samhengi í þetta. Mm -hmm. Og hvernig er búið vera fyrir þig vera inn í... vera hataður? Já, það var alveg komið tímar sem þú hefur verið hatt að þér. Er, er það? Ég er bara gott á mig, sko. Ok. Ég er ekkert of góður fyrir það. Nei. Og ég meina, hva, hvað hva er að segja, sko, ég er vóða að, að pæla í því, sko. Ég er bara daldið að, hérna, eða svona mín ósk er eða bara að, að, að, að ég sé ekki stoppadur í því sem ég er að gera, sko. Ok. Og, og, og meðan að ég er ekki stoppadur, þá er ég bara góður af því að það er svo mikið á fólki að taka þátt í þessu mm -hmm. og það er fólki sem skiptir máli sko uh, fyrir mig, þar að segja skoðun þeirra og hvað þeim finnst og svo fram og, svo, mm -hmm. Mm -hmm. og hérna það er áhrifarhingurinn minn, ég get ekkit, ekkit stýrst neina öðru ég get ekkit þú veist, ég, ég, ég er ekki einhverjum svona það er einna öðlest einhverjar eða þú veist, fá einhverjar vinsaldir eða eitthvað svoleiðis mm -hmm mau sæt nota hérna þú komst í samtölum perfektur þann er fyrsta skipti sem við erum að sem ég er að taka við þella sem báðir eru perfekt gjægja er akkuræstu perfectur í samtölum ég bara geri þetta alltaf sko. Veist, ég, hérna, í vinnunni þá er ég með sko eina galabuxur mhm mm eina skipti er sko, ég sko já 5 skirtur alveg eins mhm mm eina galabuxur svo vill ég helst ekki fara í svo ég er 2 svona par og svo í dag þá er þetta svolti nýr trendi sko það er bara athinnu athinnu þessa Þannig að ég bara, þetta er svolítið svona hérna, Steve Jobs fílingur. Bara ennig. við ekki að flækja hlutinu á mikið. Ég okay, einhverum fatnaði. Skiljum. En þú sagðir og með þú ekki stoppaður. Ertu búið að reyna að stoppa þig? Sko, fólk er kannski ekki að, að reyna, sko, ég held að fólk, sko, sé kannski ekki beint að reyna það en það sem margir gera það stoppar þetta. Það, það, eru, það eru margir að einhvern veginn svona hoppa einhvern veginn fram á og tala þetta nýður og, og einhverju sem eiga um sársta binda eftir að ég konfronta það á með einhverja hluti og svona, ja, svona það er þannig sem ég upplifið þetta sko. mm -hmm. En einhverju sem eigum sársta binda er það ekki dálítið dramatískt að segja að einhverju eigum sársta binda eftir... eftir? Ja, þetta er náttúrulega hræðilegt er að maður er að, að challenge að einhverja foreldra eða, eða einhvað fólki í reyfingunni skilur Mhm. Ha -hmm. nota verðu minn litlri rísir. Mhm. Mm ég tók eftir því þegar þú varst í viðtalinum í Karliósunu þegar þú spurður, þá eru böt sem eru traumatiserð af því ég þekki ég, mm -hmm. þá sá ég þig brá bara. Já. Ja. Þúst þér, ég meina, þér fannst að vera dalti vel vel í lag. Er, er það er bú að vera sem samt erfiðast. Já. í þissu. Okay. Hven þá? Já bara það er bara rosalegt mál að saki að að saka um að að þessa börn sko. mm -hmm. Og Og þetta er svo, og þetta er svo þetta er svo óvægið sko vegna þess tökum sem dæmi þegar, sko, því eina eina skifti sem ég hef verið sakaður um það þar var því að ég í stjörnunni mhm mm hefur aldrei gest fyrir að síðar í minni 32 ára þjálfarasögu að ég hef verið sakaður um það og þar var ég með e, sko 9 og 10 ára stelpur nei fyrirgeð ég var með 8 og 9 ára stelpur þar og þar var ég engin fandur við börn, ég var bara fandur við fóröldra þú veist, ég var bara að keira þess að fóröldra áfram og ég gerði rosalig mistök að ætla að keira svona program inn í íslensku íþróstafélagi. Af hverju? Að því að sko, ég hef aldrei lappað inn í íþróstafélagi það sem að menn hafa sagt mér í raun og veru hvað félagi stendur fyrir þú veist, þetta er svolítið þannig að þú kemur inn í félagi, sko, að þá er þetta bara svona a Þannig að því á þeim tíma þá átti ég þess að dóttur, þess að dóttur mín byrjar að mæta á æfingar sexjóra og þá var ég raun að hættur, ég var hættur að þjálfa, þá var ég nýbúin að klára hérna FSU verkefnið og ég var eiginlega bara svona, ég hef svo rosalega lítinn áhuga á sko körfubalta, ég hef engan áhuga á körfubalta eða þess að segja þess að Ég ég held ég skilji afkoma úr að segja þetta en þú er að útskýra þetta fyrir fólki af því þegar líf þeirra þeir býst að snúvast mjög mikið um körfubolt. Hvað myndi geturðu sagt að hafa engin á, á körfubolt? Í, í sko ég, ég var réttilega bara svona ég var bara svona búin að að fá svolti upp í kok. Okay. Og mig langaði alltaf í raun verið bara til að vera að vinna með sko krakkauðlinga, láta gott á millið þar. Af því mér fannst þí sitji á einhverju mm. svo erðu bara þannig ég var í og og hérna Suðurlandi, að er eiginlega það næsta sem ég hef komist tí að bara keira mitt eigið prógram. Það okay. var bara þannig að ég var í samfunnu við skólan og skólastjórinn þar e, e, sem að sko... Já, það má alveg bara taka það fram, sko, ég hefði aldrei geta kerst FSU-prógramið eða hefði ekki verið fyrir hann. Því hann sagði bara við mig, hérna, það sem við viljum fá, hérna, er bara ný stereotípa inn í skólan og við töluðum svolítið um hnakka menningun á þeim, þeim tíma inn í FSU mm -hmm. og við segjum bara, hérna, við skulum bara búa til nýja staðalíminn, sko, fyrir, hérna, það sem er bara íþrótta fólk, sem er bara að námi og er bara að, að, að hérna, það væll aðra afrek eitthvað í lífinu. Mm -hmm. FSU fyrir þá sem ekki þekkir það þá tókstu fjölbrautaskóla suðurlands þú vorst í að þjálva þá hvað stránga og ment skóla Og þið fórðu upp um hvað? Tvær deildir á tveimur árum eða þremur árum? Já, sést þú varðu konnir árum. Og enduðu þið þá komast í úrvalsleikna eða Já, við vorum bara hársbreið frá því og það mm var -hmm. það þetta var svo merkilegt ég ætla bara að vera 2 ár, svo ákvaðu þið vera 3. árið mm -hmm. og á 3. árinum þá vinnum og ég er alltaf reiðnar kominn út rúsu af því að sko, ég er í raun verið bara að sko yfirlýst var að testa hugbúnaðinn sem að fyrirtæki mitt var að búa til sko af því að þeim tíma vorum við að fara í skýin og við vorum að tengja þjálvaru milli og ég uh, sko hef alltaf haft reynslu af að nota eins og hugbúnaðinn mm -hmm. og það var svona yfirlýst markmið þú varst þú ert með þú ert með þá hugbúnað í þjálfunum á þessum tíma og þú ætlar að testa þinn eigin en þá Já, ja og þú ætlar að testa þinn eigin Já, og við vorum bara testa hvernig er að vinna með þetta svona, í nettverki. Mm -hmm. Og ég er sagt, þá búin að vera sko, aðgjafi hjá stæðstu íþróttaliðum í heimi. Mm -hmm. Og mér leiði svona eins og ég kynni ekki á þetta. Sko. því að sko, valjúði mér var alltaf, ég var ekki sko, tölvuga þenni, ég var alltaf þjálfarinn. Þannig að mennri við mér þannig. Mm -hmm. Og það var ástæðin fyrir því að fór á Selfoss. Og, og svo sama tíma þá er ég ekki sanns að vinna með hérna, FIBA World, Og þeir, sem sagt, byðja mig um að taka af mér alls konar verkefni, eins og til dæmis að búa til að fræðslefni fyrir heimsambandið. Mm -hmm. Og ég var í því í fjör ár og mér vantaði, sem sagt, umhverju á skólanu, við slóum svona margar flugur í einu höggi bara með ég að gera þetta. Mm -hmm. En svo bara sprakk eitt út og ég einhvern veginn bara þurft að skvetta bensinu og kveikja í úrústildaliði og bara, bara kveikja í og fara. Mm Hann -hmm. á síðasta árinum okkar þá til dæmis tók ég aldrei inn nýja stráka því að ég ég var í raun að reyna bara að að sko leggja félaginn í úrvalsdeild. mér langaði þetta ekki sko. Mér langaði ekki að vera þarna. Mm -hmm. En gæst ekki þau haldið áfram og skilið þann enn við að mun þeir granna taka við því. Það er hægra setning gerði ég því að þú þarft að vera mjög hæfur til að gera það. Ég minn það. Ég er með stráka sem að er að borga ævingagjöld í deild þar fá borgað. Já, þeir voru borka, þeir æví, að borga Þeir voru að vera spila í úr og svo Já, ég meina, ég gleymi aldrei ég, ég glotti svolítið í kampið þegar að <kvíð> við unnum njærvík í fyrsta leik og ég var að bera saman budgetið sko. mínir drengir að borga og sko, þetta var ekki bara það að þeir borguðu aðingagjöld veist, all, þeir voru allir að koma ekki starf frá þeir borguðu leigu þeir borguðu mat og hérna og svo litið er öskra á sig reglulega og og ég meina það var eitt strákur sem ég tilbúði upp á 500.000 kall í úrúfasdeltalið, sko, þá varum við reyndir í fyrstu deltinni og mm hann -hmm. sagði, nei, ég ætla frekar að vera self og selfossið og láta garga á mig hérna og djöblast í mér og, og borga mín aðeinskjöld <laughs> <laughs> <laughs> og menn og menn hafi ekki trúið, ég meina ég fór einhvern tímann inn á, sko, formannafund hjá KAKOI, sko, því að ég var líka formaður sko, og þar voru einhverjir hérna ein kur ég sé að fara að hérna, ræða um fjórarablannir og ég var einu að segja um frá fjóraröflun FSU og hérna ég sagði ja við fáum minn 3 og 1 kúla alltaf í byrjun ássins fyrir ævingagjöldin og þá hló einn af mér og sagði brinner allir löngu hættir að taka ævingagjöldin úr úr yngri flokkunum og sitja það í meistraflokkinum og ég sagði nei þetta er meistraflokkin <laughs> þú ert bara hlóður <laughs> <laughs> <laughs> og þú veist og þetta er ekki enn þar registrað sko. mér A sko við erum ekki mótiveruð af peningum frum frumþörfum okkar er mætt en en þá þarftu finna tilgang. Mhm. Mm það trampar allt. Mm -hmm. Og það er það sem að mér, ég ég hef svo gaman af. Mér, það, við af. Við erum ekki mótiveruð af við erum ekki mótiveruð af peningum. Þú veist ef var frumþörfum vínun mm -hmm. mer mætt mm -hmm. og þú þarft ekki að þú veist þafa ágerð af fæði og klæði og tak fyrir höfðið. Mhm. Mm þá gengur þetta allt út á að finna tilgang sko því að það er það sem að fólk í veru, er að sækjast Það er en engar síður eru samt rosalega margir sem eru búinir að mæta grunnþörfunum sínum en eru samt mótiveraðir af peningum alla ævi. Já og það er oftast gerist ef þú finnur ekki tilganginn. Einmigt. Mundrur þau vek ekki koma betur en að eftir. Mundrur þau kanska að í einhveru leiti vera að argjúa það að rosalega stór hópur af íslendingum sé ekki með tilgang eða finni ekki tilgang þess vegna séu við svona miki. Auðvitað stilla mér svona upp. Bara, þessi, mér, í... því þess vegna erum við, við erum rosa miki efnisýkju samfélag. Mm -hmm. og fólk er einhvern veginn rosalega mikið að drífa sig áfram á neyslu og á, að, á peningum og öll þessu dóti en er það ekki þá í grunninn kannski oft út af því að þið vantar tilgang og þá er þetta einhvern veginn svona mest opvjurs að búa til tilgangur þessu sko ég er hann svo rugglega sko því að fyrsta spurningin hjá þér, hún gekk þarna út af sko þeir vorum að byrja þegar við var byrja hérna þjálfa stælturnar við erum kominn í algjöru geðveikt sætirra verður þetta svona nei þetta verður svona þetta verður fram og til baka við kemum komum inn á, á þar sem boð er segðu þetta aftur við mig sem varst þetta... að af því þú sagðir þetta með, að, ef að frum þurfum okkur að vera mælt á. þá værum við ekki dreifnir nokkra fram peningum mhm ég ég af peningum, mm -hmm. yes, yes, ef, Já, því, peningum gebn... og bikurum og bara svona efnislegum hlutum sko að því gefnu að við hæðum tilgang mm -hmm. og ég er algjörlega sammála mm -hmm. en hins vegar lætir þetta hvers vegna eru þá svona rosalega margir mód, flest allar á Íslandi eru í þeirri stöðu að grunnþörfum þeirra er mætt samt erum við samfélag sem er rosalega móti verið að penningum. Mm -hmm. Segir það þó ekki okkur að það vantar almennt tilgang á fólki? Jú. Er það ekki? Jú. Þið mérst það frekar ég, opiður, sko. Já, já. Og ég meina, þú veist, ég er að fá fólkt í mín í, í, í key habits bara alltaf að að, að vinna í tilgangnum, sko. Mm -hmm. Og ég meina, þó hans, Við það er um, bara, og það er bara value í því fyrir fólk að að finna tilgang sko. Mhm. Mm við erum að fara flakka fram og til baka, ég langar að taka taka þennan punkt meira á eftir sko. En þetta með FSU ástæðan fyrir mér <gül> langar aðeins að tala um það. Er margir nú er verið að ræða um þig út af þjálvar stjepunnar og það finnst mér hava vantað inn í samhengið sagan mín. Mhm. Mm þú ertu ertu ekki kanski þú ert ég þekki að segja þú, þú ert alveg rosalega rosalega langt frá því að vera heðbundin Inngri flokka þjálvari á Íslandi Í raun og veru myndum mjög margir spurja, akkur í ósköpunum ert það yngri flokk þegar þú ert það hæfur í að þjálfa í körfubolt þú gætir í raun og vera að þjálfa nánast hvaða lið sem er á Íslandi Það er því að það er tilgangi Ok Hvernig fannst það? Nei, er... Ég er bara átt af með því Ég mena ég, hérna, þetta er svona þetta er að púslast uh, daldi hjá mér, sko Nefnir, ég ætlaði mér að vera þjálfari ég Þá voru fyrirmyndirnar mínar sko þjálvarar. Mhm. Mm smá fyrirmynd í lífi sko. Og hérna og ég sá bara einhverra þú veist auma ingriflokkaþjálvarar og mér langaði verið eins og þeir sko. Okay. Bara menn sem að þú veist hér sé aumir þú staðar bara meina menn sem að fengu ekkert borga fyrir þetta ja. og voru bara þú sé ég var með æðislægan æðislægan þjálvara hérna Sigvaldur Ingimundarson sem að var líka, hérna, í Breiðholt eða mm. bara og og Og hann var nok eitthvað besti körfuboltþjóri hann hafði aldrei spila körfubolt sko mm -hmm. en bara og ég smitaðist af því og ég man til dæmis eftir því að þust ég var svona með einn betri í í bekknum ég fék einhvern sinni flautu og og ég safnaði saman öllum 6 og svona var að ímynda mér ég væri að að þjálva þá ég gerði eitthvað annað en að dæma dæma leikinn hjá þeim mm -hmm. og svo hjálst ég kladda og mér fannst þetta geggjað til 6 ára, Nei, ég níu ára. Níu ára. og ég hef aldrei kvika Það ætla að vera þjálfari. En samt spilaður og slíka leikmaður. Já, og, og, og, og hérna var landsinsmaður og fór á skólastyrki í Ameriku og, mm -hmm. og hérna mjög snemma alltaf mótið verið að, að hugsa sko að ég ætla að fara lengra í boltun bara til þess að geta orðið betur þjálfari. Mm -hmm. Fekk fyrsta liðið mitt sko 15 ára gammal. Það var ótrúlegt, þá var, sko þá var ég kunni með starflokk 15 ára. Það æfa með Og man er alltaf eftir því að kemur inn hérna þetta var sú í gamla tíma. Þústa bara kemur inn stjórnarmaður og segir hérna: "Heyrðu, við erum hérna 12 ára lið ströngar. Þeir verður einhver að taka þennan hóp. Hann er búinn að vera án þjálvara í viku." Og ég var bara alltaf að krossa fingur sko og enginn myndir taka það. Mhm. Og svo gengur þetta í tvær vikur þangað til ég bara: "Heyrðu, má ég?" Og hugsaði ég var 15 ára og fék hópinn. Okay. Og þjálfaði þá í 2 árr. Og og og, og, og er í, úr þeim Hver, hver er það? Albert, í Lindex Ok, og fannstu þá strax þarna þegar þú byrjar að þjálfa 15 ára að þarna væri komin á þínu heili? Eh, ég, ég, ég man ekkit sérstaklega eftir því sko, svo fer ég í high school, mm -hmm. fæ ég óbúðslega góða þjálfin mm -hmm. og það var þá aldrei svona turning point fyrir mig sko, því að ég hafði passionið áhugan og svo lend ég í þjálfara sem ég raun og veru sko, innréttar eh sem samt og tæknina og situr innan hann grunn sem ég haði aldrei fengið. Og mm -hmm. ég man ég glósaði sko eins og vindurinn þetta þetta ár 17 á ramal. Var í Bandaríkjunum. Og, og ég var bara, ég var allan allan daginn að ja en var svo glósu sko. Bara að byrja að því að búa til grunninn því sem ég síðan myndu gera sko faglega. Mm -hmm. því mér vantaði faglega þekkingu til þess að í raunveru og þetta var svo geðveikt sko. Mm -hmm. Hann var þetta var svo mikill mikil progression og mikill strúktúr og... er þetta Þjálvarinn þar sem þú sagðir mér eitthvað um sogaði þér að þú hafir ætlað að fara að vera í megra stælin á vellinum og hann hleikur og rífur vill, manstu allt krakk súnt <laughs> <laughs> Það er rélit. Já sko ég kem náttla bara ú breiðhallinu þaust villingur. Mm -hmm. Og hérna og þú veist og hann búna vera rosa nice bara svona og ég greinilega ekki að fatta sko hvernig hvernig þetta er síðan þegar að í mm -hmm. þess, þetta season er byrjar. Mhm. En er allt annað að þjálvara þaust Þú veist, ég er bara teddyberg þannig að við erum komin hjá völlin. Þú veist, þá er þetta allt sett í gang. Þá byrjar þyrlingurinn. Þá byrjar þetta sko. Og, hérna, og við, við erum að spila einhvern leik og, og, hérna, og boltin fyrir hodnið og ég átti að vera fremstur í pressun og trappa og það mátti ekki slá í boltan. En ég er náttúrulega bara að slæ í boltan, teka hann og stel og skora og, og bara hann eitthvað kallar og segja neini, neini og ég segja eitthvað bara að stole the ball og bara þú svarar hann og getur baka, hann bara rífuð mér út af og næslega rífur skýrstunum mína og svona hendi mér í áttan og bekknum og segir þú, hérna ég sendið aftur heim í snjóhúsið þar sem komst og læri ekki að halda kjafti <laughs> og ég bara, ég hafði aldrei fengið þetta og ég, og ég bara, ég hefði bara, wow, ég ætla ekki að fara heim mhm mm og þetta var bara, ég mani eftir því ég var bara, bara trúpir, ég var bara soldier eftir þetta þetta er eina síður þurfti, bara yes sir þú segir soldier, þá bara frá þessu momenti þá ákastu bara hlýðunum bara, þetta var eina síður þurfti ég aldrei fengi ramma, aldrei fengi línu mm -hmm. og hérna þetta geggjað sko. og þú veist og, og, og svo náttúrulega bara, þetta var katholskur engaskóli, mm -hmm. rosa discipline mm -hmm. og bara it made me sko Og þú veist, og eftir það, að þá, sem sagt, fæ ég lið, ég kem sem sagt heim, sem, eftir, eftir það og, og tek hérna stráka sem voru björið slið í val, gerir þá Íslandsministrar bara á, á, á, á fyrsta ári og rosalega peppa og rosalega, hérna, tilíð allt saman og, og það var þá sem ég sagði, þú veist, þetta er það sem ég ætla að gera. Mm -hmm. Þá fann ég mig, sko. þú talar um þetta með soldierin og þetta með agan og allt þetta, mm -hmm. Sem ég hugsa á núna er ég ég vegum að taka þetta í allar áttir þarna. <laughs> sem ég hugsa á núna er einmitt þetta af því ég hugsa um sjálfa mig og ég hef örugglega haft gott af að, að fá stundum meiri ramma og meiri aga og allt þetta. Mm -hmm. En gallinn við að verða þau síðan kanskje að þú byrjar að venjast því að hlíða fólki einu og öllu. Og nú er ég hugsun um bara það sem er gerð í samfélaginu núna með COVID og eitthvað svona. Mhm. Mm ég er hugsa sko rosalega er er critical thinking að segja heyrðu ég hlíði Er það að þetta mér eitthvað sem eiker ekki sens þá verði ég að geta gaggrýnt það. Mhm. línan þegar þú ert að þjálva sérstaklega eins og börn og unglingar? Ég mm já -hmm. venjaðu við að bara þú hlíðir, þú hlíðir, þú hlíðir. Það þetta er, þetta er alveg frábær spurning. Og ef við værum að tala núna til dæmis hér af því ég veit að þú ert stundin verið hriven af ákveðnum vinnubröðum í hernum. Sko ég... að þá eru mjög margir hermen til dæmis sem fóru í í í, í og bara hlýtu og hlýtu og hlýtu svo núna segjaðir shit ég var að drepa fólk og þetta var bara tóm thrvæla. Þetta stríð var bara bigt og tómur thrvælur. Mm -hmm. Þannig kar að... liggur lína. Þetta er frábær spurning. Ég held að línan sem semst felist í því að þú hérna þú þjálvar ekki í boðhætti. Okay, þaust. Og og og líka bara þetta að að sko þegar menn stíga inn og og er þetta hjá mér. Og þar snýrst mér þetta stundum óvægið sko þar að þegar að hérna sko foreldrar uh, fara grennja yfir því hvenn sko, ég er að gera kröfur á fólkið og þar er það að það er alltaf rosalega skýrt hvaða er sem við erum að gera og hvert við erum að fara. Og það eru ákveðnir tímar þar sem að við erum að negotiate. Þú veit negotiateum alveg orfullu. Og ég séi bara eins og til dæmis bara þegar að þjálfstætt þá minnur að að leikmenninnir hafa input í hvernig hluturnar eru gerðir. Þetta grínast auðvitað. Mm -hmm. Það er það sem þetta gengur út á. Mm -hmm. Og ég eins og ég, ég sagði þarna í myndinni þar þar að tala við vesku ég ég græði ekki af því að vera einhver vélmenni í kringum mig sko. Okay. Þaust það, það, það, það er ekki spurningin sko. Tökum bara dæmi. ef ég og þú ætlum að samstarf og og hérna og, og tökum bara gerum þetta eins flókinnara. Þust við hérna, þú ert með dótturina. Og ég segi sko prógrammi hérna það gengur rosalega mikið út af það að, að Sko, stand, sko standartin hjá mér körbóttalega, hann þarf að vera þannig að þú þarft að vera jafn góð eða betri sko tæknilega enn straugandir þú þarft að vera jafn góð eða betri sko varandi leikfræði, jafn góð eða betri varandi baróttu varandi svona líkamlega þáttin, þá getur það þú veist, þegar að menn fá seg, drengir fá sér yngjöf til dæmis til að byrja með Þá er þetta bara sem sagt orðið ósanngert en allir hinir hlutirnir er eitthvað sem við getum sem sagt kontrollað. Mm -hmm. Og ég er með aðferðir og ég er aðeins gera þetta nóg lengi til þess að ég treisti mér til þess að gera það. Og svo byrjar ég náttal bara tikki box sem þú bara sér það. Okay, og þetta er þá skilvirkni hliðin. Þetta er þá leik frá án tæknin. Mm -hmm. Sonað heimvitin sem eru áhrifin og andinn og allt þetta. Þar segi ég. Þar er markmiði þannig að, að taka pláss. Láttu þig og hættar við að gera miðstökk og setja sinni einn standart. Okay. Og ég presentera það hvað, hvað í því felst ég er alltaf með markmið og mjög skýrað aðgera og svo þarf fólk að skuldbenda sig að því. Síðan er hlutverk okkar að þú heldur mér ábyrgum fyrir því sem ég ætla að gera og ég heldur þér ábyrgum fyrir því sem þú ætla að gera. Okay. Og ef þetta er rosalega skýrst í byrjun, þá, þá verður þetta svo öðveldt svo koma tímar eins og eins og ég geri alltaf meina ef af því að nú nú ertu foreldri ef þetta væru leikmenn þá tökum við ársfjórðungsfund. Mhm. Mm og þá hætta menn að höggva sig í gegnum skóginn og þeir segja bara okay nú er það að klífa upp í tré og sjá hans hvað erum við nú staddir. Þannig að það er alltaf sko there's time and place for everything. Okay. Þá þarf að vera tími þar sem vinir góa situm og ferum yfir stefnuna og endurskoðum gildin okkar og viðmiðin okkar. En þessu milli að þá erum bara þúist go and Og er er hægt að nota sömu þessar aðferðir sem að tala Er hægt að nota sömu aðferðir og til dæmis eins og þú værir kannski einu tilvíkja að tala um meistarapróf, þú værir að tala um eins og FSU þar sem að hans Inngri og síðan núna stjepurnar sem er sem eru komna niður í Talsvík já er alltaf sama, þetta er bara þetta er bara fólk sem að leggja á staði verkefni. Og af því að sko af þú getur ekki alltaf verið að blanda þessu saman. Þú vissu þá þarf að vera tími þar sem þú ert að í stefnumótum og ert að gera aðgera rállinn og ert að, að undibúa því og allt þetta og svo kemur tími þar sem þú ert að vinna þú getur ekki verið að, þú getur ekki verið að flakka á það millir ég kenni stelpunum mínum til dæmis hérna, það er til eitthvað sem myndi training mindset og trusting mindset mm -hmm. og training mindset er þegar þú mætir á æfingu og hérna er það að analasa, er að hugsa er að pæli í úlinum en svo þegar við spilum og svona þá er það oft sem að ég segi sko nú verður það að vera í Mi skil. Thinking make sure feet ég ég Er það þá kanskje í heildarmyndinni því umræðu sem umræður sem er bú að vera núna í samræðunni. <hæk> en þú kanskje sem er gaggrínað er mikið af því er það kanskje stóra forsendan sem að þú ert ósamála er að fólk er of að gefa sér eða við erum ekki að gefa þessum stelpum nógu mikið kreditar, segja Ég... of mikið að gefa sér að þetta séu bara börn og þú sért eitthvað neðum bara svona algjörlega heila þóðu, algjörlega stýra þeim af því þú ert að segja að það sé hægt að nota þessar svona frekar þroskuðu og fullaranslegu aðferðir á krakka á þessum aldur Þetta er eitt við erum að svíkja börninu nokkar, sko okay, við hvernig? erum að vannmenta krakka Allan daginn, þetta er, þetta er bara þetta er, er versta sindin í samfélagin við erum að vann með börn sko, fólk kemur til mín og segir hérna það er ekki sjens að krakkar geti talað svona það er ekki sjens að krakkar geti vitnað í hérna, batnarsáttmála saminu við þjóðana það er ekki sjens að krakkar hafi þetta svona innsægi eða hafi þennan vilja eða hafi þess trú eða Og, svo framist og, framist. og ég get skilið það þegar að fólk hefur enga reynslu af því að vinna með bönnum hefur enga reynslu af því að challenge að bönn sko, þú getur bara að þetta og fólk eftir bara að pröfa þetta bönn geta skilið allt ef þau eru að upplifa það og eru í aðstæðum sem þau geta tengt við og eru leita við sko og þá þarf þú að vera tilbúið með leksjuna þá þarft þú að vera tilbúin að, að, sko, að vinna með þeim og haldi utanum hlutina og hjálpa þeim að skilja. Og þá náðu öllu. Þessi, ég er stundum að velta því fyrir mér hvort við hefum ekki bara taka kostningaldurinn nýr í tólfara. Það er þetta komin á áhafðan búnt. Því að ég Þú búinn að vera með þetta þema svona nokkru semvísum dækt í sendæti. en að rætta þetta einmitt að hans ólásteiga fór síðan 3 sem segmund að þá voru við að ræða um hann var að ræða um hann var á Akureyri og það var bara <coughs> það var engin alkóólisti það var engin hommi það var engin mikil gæðsjúkdómur þetta var allt bara slett uppfellt á yfirborinu svo byrjaði áhvenur hópur allti þínu fór rött allt þínu máttu viðurkenna sér dalt alkóólisti allt þínu fer fólk að var ég að velta þessa upp er einn hópur sem er ennþá bara eitthvað í svona alveg utan veltu og það er svo stórt blendspotta að í sem eru börn Vi spyrjum börn ekki hvernig skólakerfið á að vera. Vi spyrjum þúst við bara ákokuðum þetta og þú bara hlíðið og þú fáið eyli ekki einu sinni útskýringu áði hvernig þetta á að vera. Þetta er bara svona. Mm -hmm. sko, það sem er svolti erfitt fyrir mig þegar ég er að tala við þig sko, það er það að, hérna af að, að þú ert svo mikil samfélagsrínir. Mhm. Mm og þú ert svo mikið að pæla í stóru myndinni þarna sem það sem, að, mm -hmm. það sem að, sko það sem ég er ekki þjálfaður í, það er eitthva vera að skipta mér ósvæla mikið af því hvað aðrir eru að gera. Það veist, er það í það. Mm -hmm. og þegar ég á eitthvað að á það og sko, hvað við erum að gera og hvernig íþróttar hefði er er... þú ert að tala með þetta með bönnin og þú ert að segja þetta með að við séum að svíkja bönnin okkar að þá hugsa ég að mitt bara þú veist, einmitt þetta er þurfi, og þú segir taka kostningaldurinn er í 12 or mm -hmm. þá er líka bara að hugsa og þú veist, það væri mjög gaman að fá til dæmis eitthvað að stelstbúnað inn mér hér Ha verið að veit, Já, og það, það er nota ekki... bara það sem þarf að gera. Já, ég er að segja að þarf að gera gefi sum sko máli mál bara það er svo til er þessar fólk skilji Já. að þau eru komu miklu lengra og skilja miklu meira en við gerum okkur grein fyrir. Já, þetta er þetta er brúthalt hvernig sko af þegar að hérna, sko ég það var aldrei mitt plan að starta öllu þessi dóti. En ég áttað mig á því mjög snemma að ef ég myndu ekki sko ef bara standa í fæiturnar og ekki, ekki kikna undan öllu þessari þessu óformlega félagslu taumhaldi, sko og formlega reyndar líka mm -hmm. að þá væri ég bara endalista að, að detta umhverf ekki og það er ekki tilbúin að fara í röðina eða tilbúin að hérna, dansa með sko, hérna, meiri hlutanum eða þeim sem ráða og allt þetta að, hérna, að þá verður þetta bara hérna, rosalitt vesinn og Ég, ég mér finnst þetta mjög áhugavert mér finnst þetta svo mikill skóli þetta þetta eigur virði mitt til dæmis bara í minni þjálfun á stjörnumendum í fyrirtæki um og allt þetta þar sem ég var aftur og moti aldrei undirbúin var að þegar að fólk fer að tala um að ég sé að heila þó einugunna sé költ og ég og, og sé barna fantur og, og þaust öll öll þessi gífurirði sko að þá er alltaf verið að tala niður þær og þar er nota líka verið tala niður sem sagt, fordrana, Og þetta, sko, ég stundum að eltaði fyrir mér hvort að þetta hafi verið mistök, þarna hugsaði ég ekki tvær sendingar fram í tíman, en svo hugsaði bara með mér, heyrðu, akkur ég við að vera eitthvað væli fyrir þessu, ef að, ef að lífið er svona, mjöfst, ég er að narrita þetta fyrir stelpunum mín allan daginn, og þa þeim finnst þetta meiri hátar, Þen finnst þetta geggja. Hvað þá djúvilgangurinn sem er búinn að vera í gangi núna? Já, ja, mín sko, minna, áreitið sem sko ég ég hefði getað verið búinn að fara að forsíða allra blaðana og og, og, og og svona kvarta og væla undan því að það sé vera leggja dóttir mín í í einelti sko. Hún er kölluð lesbía þegar hún dra, hérna, rakaði sér allt hárið og ha hverju er að kalla hana lesbía? Bara þú veist liði í skólanum og Ó hérna þú veist og hún er meina hún er verða fyrir svakalegu áreiti. Ég meina síðast bara í fyrir 2 um síðan var hérna starfræðikennarinninn rænnar að tala um að ég væri að sko kom út með comment sagði ég væri var í költ leit togí og alls konan svona hlutir sko, og hún nota les þetta. Þeir er að gatinga... saka mig um að vera að þetta er au ekki ekki fyrir framan hina krakkana. Nei, bara á samfélagsmiðlum. Samfélagsmiðlum. Já. Þannig að kennari, hvað er um gummul. Hún er að uh, verðu 14 ára á þessari. Þannig að sama fólkið og eru djöflast í því að það sé verið koma ítla fram við börn. Já. Fer og talar um pappa nefnanda síns á samfélagsmyðlum á neikvæðan átt. Já. Það er náttúrulega galið. Þetta, og þetta er svona. Og en, en sko, er málið bara, þetta er allt í lagi. Veist, við allir mikið að vera hennir fórnalumb í þessu sammála, en það er galið af manneskjan sem er að tala sem fórnal Sí e síðan að hegda þessu. Það, það var. Ein... Það var líka annað gott sem ég sá á samfélagsmélunum um daginn. Það var hérna, þá var einhver sem sagði, "Þetta er nú meiri viðbjóðirinn." Það sé þjálfvari, þetta er nú meira ógeðið að halda það að stelpur þurfa læra ruslatal. Þú <laughs> <laughs> veist, það var eins og bara, "Hver þarf að því að halda?" Ég sagði bara, "Þetta er bara mjög gott ruslatal. Ógeði og viðbjóðir, <laughs> er það bara gjaggjað?" Bringer onsco. <laughs> það er alveg sturlu. Mm -hmm. Þegar því að, þú veist, ég skil alveg, það þurfi ekki allir að vera sammála að því að ég skil alveg, en þú veist, það er einhvern veginn, er mikið munur því að, að segja bara, heyrðu, ég held að þetta hendi kannski ekki mér eða mínu banni, eða að vera að tala um að þú sé þetta trámatisera bann, það er, er talsvert mikil gjáðan á milli, sko. Já, og hérna, og ég segi bara, ég get sjálfur mér umkend með það og, og maður, sko, maður á að taka tillit til, upplifun fólks, þú veist, maður á ekki að afgrefa það nei, nei. og þetta er rosalega erfitt sko, af því að, sko, eins og sáttan í myndinni þá lagði ég til að hópnum yrði eljuskipt mm -hmm. og það var náttúrulega vegna þess að á þeim tíma, sko fyrstu tvö árin, þá var ég til dæmis í blót bindindi, mm -hmm. ég hef alltaf, alltaf notað svolítið að fúkeriðum sko, og ég fór í blót svo fer ég svona áttæmi á því að þetta er, af því a aggression á æfingu og svona það er alls konar hlutir sem við gerum varðandi líkamstjáningu það er alls konar hlutir sem við gerum varðandi kontakt við alltaf að reyna svona að finna svolítið línuna takt og svolítið áinni mm -hmm. þú veist, og allt þetta og láttan að heyra það og það að vera konfronta og krakkar elska þetta og svo hugsaði mig mér heyrðu, ég geti ég geti kryddað þetta svo miklu betur og gerti þetta svo miklu meira áriðandi og intens ef ég myndi koma með smá fú Og þá byrja ég til dæmis að sko, og ég reyndar, ég var ekki mikið byrjaðar á þessu í stjörnunni, þetta var svona aðeins, svona, við vorum aðeins byrja að ræða þetta, en þá valdi ég mjög góð orð. Þú veist, eins og að dröllast, eh, eh, skýta körfubolti, eitthvað svona, skýta eitthvað, og svo anskotan svo helvitis. Íslensk... Þetta er svona íslensk góð orð, þetta er svona skemmtilegri orð, heldur en svona, heldur en svona, svona, svona, þessi, þessi svona, hvað segir maður, svona sexually inclined orðin eins og það eru á ensku sko En fyrir þá sem að hafa ekki gynnt sér kannski bakgrunnin og viti ekki alveg hvað það var koma, mm -hmm. þá er það kannski svona af fyrir hóðum myndina af öllu því sem ég hugsaði, oké, okay, ég get alveg skilið að þeir sem ekki þekkja því og þeir sem ekki eru kannski búin að skili alveg aðferða frá því <coughs> þá sérðu fullorinn kall eða svona virkar reyður og hann er að nota blótsýrði Já. og þá, þá er kannski á not eðlilegt að fólk hugsi hver er munurinn á þessu og einhverjum yngri flokka þjálfara sem er bara nota bött sem tilfinninga ruslakistur fyrir, fyrir já, já. og það er náttla þetta var náttla svo eftir að hyggja var þetta náttla dalti illa gert af hérna sagafilm sko að að hérna þú veist þetta er náttla bíó það er náttla þú veist hann er ekki náttla dramatísk það var auðbiu dramatísk og það er náttla mm. ekkert verið að hérna horfa á mikið anna í í 30 mínútur og það sem er svo klikka við þetta er það þetta er ekki eitt eða 2% af viðfangsefninu Þetta er ekki eins og æfingarnar séu bara allt þarna, en svo til dæmis þegar er að hekla þegar ég hendi hérna út af. Ég man eftir þessari æfingu að þá eru við búin að vera að tala um það að nú allir við að setja allt í gang og það er allir bara hér á þetta eru geggjað og, hérna, og flughermirinn sem að menn eru mikið að tala um í dag, flughermirinn bara settur í gang og svo bara leið og æfinginu búin að þá svona er, kannski, er við komin í höllu og ég segi hvernig líður hekla, hvernig var þetta? áttur auðvelt með það að halda áfram þó að þetta það hefur í gangi og þetta svona fanns mér ekki komast almennlega nógu veldið skila ég er og meiri svo og það er fólk sem að segir bullshit, kallar þetta út þegar ég mæti á leikina hjá stelpunum að sko ég er aldrei reyður og ég þarf í raunur bara að peppa mig upp í þetta og mér fannst sestaklega mikilvægt að ég gerði þetta sko stelpum einn skuluðu út, útgeirta fyrir. Þegar, sko, það er sko það hefur aldrei verið kvarta undan mér stráka minn. Í dag er ég að þjálfa 10 og 11 ára stráka. Það er aldrei kvarta undan mér eins og það er kvarta undan mér stelpum ein. Ertu að þjálfa 10 og 11 ára stráka og nota nákala sem aðferð? Þú hefur gert það í mörg árr. Og engin talar um það. Engin. Það er náttla í sjálfu sér mjög óhugvært. Það er bara bilað. <laughs> og ég fer hérna ég fer uh, sko, Það er þetta var nefleðu svo skemmtilegt sko. Þegar þær eru áttra gamlar þá ákvaði ég að að skráðar á strángamótin. Það byrjuði í stjölpmótunum. Ja. Og þetta þetta eru mót sem er haldið á vegum félaga mm -hmm. Og þegar að mótin er á vegum félaga þanna þá þarf verið ekki fara í gegnum sambandið. Mm -hmm. Og svo var þetta svo gaman sko. Ég mætti með hjarna liðið. Og þá var allt bara svona, heyrðu, þið eruð að vitnisnum degi. Þúst mætir stjörpuliðin. Stjörpurnar eru í sundum. Ég þysa við, við Nei, hérna, stjálpurnar eru á morgun. Á, ég veit að, við ætlum að spila við strákana. Já, spila strákana. Á, já, og kemur eitthvað fáta á mótsýrana, sko. Og svo segir við bara, hérna, já, ok, hörðu. Og svo bara, hörfum enn. Svo bara mæta þær inn á völlin og svel við, sko, litlu kallar ennbunnar, litlu strákarnir, sko. Þeir byrja bara að hlæja þegar mæti inn á. Ég hefði það bara, er þetta ekki eitthvað? Hvernig, hvar hva, hva fengu þeir þá hugmynd um að þetta væri bara fyndið? Að stelpur hva, mættu... Hvað aldur? Átta. Þanna að strax á átt ára Þá bara, þá er fyrirlíkningin komin inn hjá strákanum. Fyrirlíkningin komin inn hjá... Já, ja, og ég er og, sko... og, og þannig er við náttúrulega að um aldur þar sem að stelpurnar er alveg af stórar ja. og... Og svo er bara, þú veist, er unnu langflesta þessa leiki mm -hmm. og, og gróðu settu sömun strangar leiðin sko. Mm -hmm. Og þeir grétu aldrei jafn mikið. Þeim fannst þetta aldrei jafn mikil skömm trokunum. Já. Og ég hugsa bara við mér wow. Sko af því að hugsunin sem þá... er er að þetta er einmitt svona af því ég ég verð stundu þreyttur á þessu umræðu um hérna fæðraveldi og allt þetta dót en þarna einmitt Er svolt erfitt að neita, þarna er eitthvað inngróeð sem er eitthvað inngróeð og rosalegt. Ég veita, þetta að er... finnast að faranlega hræðilegt að tapa fyrir stjölpun. Eru það sko. ekki bara allt til alveg eins og þú tapa fyrir strákinn? En sko ég skil þetta af því að sko, ég er rosaleg kallaramba í grunninn sko. Hvernig þá? Ja ég, ég er alinn upp í þisu. ég meni, ég eftir því að vera á ævingu hjá ÍR það sem að sko fiskumeystraflokkurinn og svo og drengja og svo þegar klukkan er einn hálf eða kortri í 10 sko, þá kemur meistaraflokkur kennan. Og, og þú sést og Hann þetta bara er bara algjör umgangi vætti algjörum umgangi og þetta eru samskiptin sko samskiptin er ekki bara ja við tölum aldrei illa um kvennaboltarn eða eitthvað þetta, þetta sníst ekkert um verbal þetta sníst bara allt um hegðruna og költruna hefðirnar en mér finnst nebla drághugurt að segja það þarfnir við kemum inn og þarfn aftur þú þorir að fyrirgefa ég fer í samfélagsrínin mhm góður ja ég mér ég þarf að læra og stór myndina já. vegna þess að þarfnir við kemum inn þar sem sem er líki political og Virum fara enn að velta okkur svo rosalega mikið uppur yfir hvað fólk segir en ekki hvað að gerir. Mhm. Mm þannig að ef einhver stjórnmálamaður notar slæm orð eða er pólitískt óréttur, þá er hann hræðilegur, svo er einhver annan sem notar öll rétt og orðin mm -hmm. og er sem bara svikull mm -hmm. og gerir eitthvað allt annað en fólk var á kjósum fyrir, og þá er eigi lengi neitt mikið að tala um það. Og þarfn er einmitt þetta skilurðu. Gangur það að hafa jafnrétt í íþróttum út á að tala voð vel um íþróttir, út á breið til alvrinn einhveru? Ei Þetta er ég sko að það get mig startið sko. þegar á ekki að gaggrina stelpunnar og þá ekki að tala þeir nýður og eitthvað svona dót sko. ég, ég var að horfa á eitthvað dóminús kvöld einhvern tímann og þá sátu sko, gæjar sem eru sko, hafa verið að þjálfa í dildinni byrjuðu reyndar því að batsa stelpunnar fyrir það að, hérna, að það var ekki nóg góðu formi byrjuðu svo að batsaðar fyrir það, að það er vill ekki taka þátt í landslísverkefnum og ég er eða bara svona, ég, ef ég var hérna í panelinum, ég var ekki droslega mikið að tala um þetta, mein. af því að þetta gerðist þó að minni vakt, mm -hmm. og ég hugsa bara svona, ah, ok ok, og, og, og, og þá eru menn eitthvað svona reyna kannski að vera kritískir og, og ég hugsa bara, já og, þetta, var bara, þetta kom frá svo rangri átt Og, og, og, og það er með allir þess að hún er alls svo tvistitt og snúinn og, og, og ég skil þetta vist, ég, ég, er, ég er að reyna einhvern veginn að átta mig á því hvernig maður á að feta sig í þessu en svo er enda á því í þessum þetta að tala um jaja mætum nú öll og styðjum stelpunnar mætum á og, og sínum stelpunum áhuga og eitthvað svona og ég bara, þetta er svo mikil eins og um þetta um, ímyndaðir, Valur Káir Pepsi dild öglysingin segir færum að styðja um strákana sem eru að fara að spila fótbolta eftir þú þust að bara þú hatar KR skilur af því þust þeir eru búin að vera bestir og og þetta er bara svona alverei emotion sko þust menn eru að mætast mm -hmm. en svo svo kemur þetta er áhugavert sko því að fatlair lenda í nákala sama fatlair eru aldrei tæknir alvellega í íþróttum viðgum bara að mæta og horfa á fatla og kvetja fatla þust í staðin fyrir það að þú þust til hata ég þennan fatlað einstaklinga þarna því að hann er að vinna minn sko og þú mm -hmm. veist, og þetta verður svona alvegur virðing í þessu. Mm -hmm. Ég er að segja þér eitt, en magnaðasta íþrótt aðeins, ég hef nokkuð tíma að fara þá, þá var ég að, hérna, var ég að konsulta hérna, breska Ólympíusambandit og ég er að vinna með sem sagt, nokkrum íþróttagreinum, þar á meðal hjólastóla körubalta. Og ég hugsaði hann með mér því að ég labbaði hann á hjólastóla körubalta að hérna að ég ætla að ná í þjálfarana og svo ætla ég að dríða mig í burtu sko, að því að ég ætla að fara síðan að hitta hérna sko hina þjálfarana sem ég einhvern hjálta ég geti lert eitthvað af þetta er þetta er, þetta er þetta er mest intense inspiring æfing sem ég hef nokku tíman verið á. Það var breska hjólastóla körpulta Ég var bara velt Hvernig þá? Hér. Þeir voru bara svo þeir voru bara svo þeir, það var eins og þeir hefðu bara allt að sanna og svo voru reyntar nokkrar árna sem að ég veit ekki hvort það voru egur hermenn og voru ekki alveg búin að vinna að gegnum tromað og það var eins og þeir tæki bara tækið út bara út inn á vellinum og þetta var bara svo þetta, þetta var bara svo þetta var svo, svo biluð barátta og ég alveg bara svona fýraðist allir upp að horfa á og menn dettandi stólnum og ríðendist upp og einn hjólaði yfir með hann meðan var í stólnum og égusa bara ég borgar mig inn á þetta. Erstu Þannig að sko, já, ég hringdi í eitt hérna því að ég var að stopna að þinu að því að mig langaði að stopna hérna korbáltadild, sko, hjólastóla. Ég held, að, ég held að það verið næsta verkefni. En gaurins ég tala við, hann sagði bara að því miður það bara lenda á fáur í hjólastól. Við erum bara allt á fáur. Sagði hann. Ég sagði ja. að við slúk kannski, kannski orða þannig, þannig að bara bara okkur vatna vat lið en það er, svolítið, en það er svolítið að lýsa okkurna hlutum því að við höfum talað um að þú er sagt mér að þú, þú, þú tímbylið varstu að túrum bandaríkjan og þú varst á æfingum hjá MBA liðum og svona mm -hmm. og sem mamma myndi hugsa okkur okay, þú veist þar virkilega færði að sjá en þú sagði mér að þar hefur ekkit verið því að er svakalega impressed af því að þar einhvern veginn jafnvel væri menn bara Me rosalega mikla hæfileika fárónlega mikla yfirburði í líkamleiri byggingu en hugafæri væri stundum bregt gott Já, ég meina fyrir mér, sko það er líka þetta er þetta partur á því að þetta er svona turnoff hjá mér gagvart þessum afregs íþróttum með þessum elít íþróttum sem eru svona peninga íþróttinnar er sko mér finnst þetta vera bara porn Alkúr Að hvaða leiti? Já, hvenær verður erótík porn? Það er enda mjög góð spurning Sön, ég ég get svar okay, okay. að því. er að vera ríða fyrir pening. Sumið myndi að hafa aðra skilgreiningar en þú. Nei, menn að pælir hans í því. Það er alltaf að partur á skilgreiningunni. Mm -hmm. og, og svo sérðu, ég menn gildi íþróttana eða þú pæli til dæmis bara forð gríkjum sem maður svona cradle of bara nútíma íþróttir menn voru militan þjóðir og menn notuðu íþróttir til að bika upp skapgerð og og styrkja þá sem þurfti að vera sko útvörður spörtu og og Gríklands og og þurfti að standa í fæiturnar og og og þú veist og þú gæst ekki vera æfvað að fara stríð til að æfvað stríð þú færst að, að gera ákonan hluti til að testa skapgerðina og þessar voru íþróttir mjög mikilvæðar og olimpíuleikar er, er auðvöru stopnaðir á, á svona, svona digðum og gildum mm -hmm. sko, þannig gildum sko mm -hmm. og svo einhvern í dag að þá er bara orðin rosaleg gengilsvelling á þessu og ég tek alltaf dæmi um það sko, ég meina hérna þú veist með strák, þriðja flokk, breyðarbliki fótbalta og hann fara að efa með öðrum flokki og það þvílík upphafningi því og hann bara þvist mætiru allar ævingar og hrekalega stoltur á þessu fyrsta skifti sem man fær alvaru samning þar sem þar er alvaru pening að þá reymar innigjá sig skóna fyrir, hann fyrir, hann fyrir, hann fyrir að far nema fáu borgað þvist af því að tilgangurinn sko, er og og og hugmyndin er alltaf að skipta máli og það er ekki þem skiptir meira máli heldur en að skipta máli en hver er gjaldmiðillinn þess er þá í raun peningurinn en ekki upphefdin í því að fá að spila með sko eldriga einum einn Og þú veist, allt verður djöflunum að vopni einhvern veginn í þessu öllu og þegar ég var að vinna hana með þessum stóru liðum, þá einhvern veginn bara svona, þetta, veist, þá, þá áttaði mig til dæmis á því að því nú er ég svona prófælir í eðli mínum. Þú ert samfélagsreinir, ég er svona prófælir á, á stjórnundur og þjálfora. Og fyrsta sem ég pæla alltaf í þegar ég hitti sem sagt, stjórnanda er hann manager eða er hann developer. Ok. Og það er mér svo áhugavert Hver munurinn? Já, sko, þegar fólk kemur til mín og fattar hvað ég er að gera þá segja menn alltaf við mig svona Já, ertu búin að lesa bókinu eftir Alex Ferguson Þú veist, Alex Ferguson er ekki að gera það sem ég er að gera, þú veist, Alex Ferguson er manager og svo, svo findi það svo til þeim sem ég er bretland, sko, það er ekki einhver til skilgreininga á sko, orðinu eða þú séði coach í bretlandi að þá farið þú rútu <glunar> veist, og þetta er allt og þetta er managers en, hva, já, og, veist, en og það sem þeir gera hvað er þá skilgreiningin á managers managers er í raunveru geyr sem kemur inn og hann er svona þú veist er, a, er að hann kaupa og selja það er áhrifahringurinn hans mm -hmm. peningurinn er áhrifahringurinn þú veist það eru rísorsarnir ja, en svona náttla líka, líka er hlutverk góðra manegera að þau þjálfar eitthva í bre, b, b, b, enska balltanum að gera óþyrra leikmenn Ja, ja, ja. Sá veita en þú ert bara svo rosalega inclined að vera alltaf bara, þú veist, ef ef að líður ekki að standa sig, þú veist, þá þar bara, þá byrja ég að væla og vilja bara skipta út. Jú, jú. En hvað, hvað, en því, hvað er þetta bestu þjálvara sem að ég hef nokkugt tíma hitt er um menn sem þú munt aldrei heyra talað um. Akkervaldrei. Akkervaldrei. Þetta eru bara svo jótar sko, angri eigi og svo bara mætir hérna Luke Skywalker <laughs> og þá bara þú veist. Akurir er, akurir af því að þeir eru að vinna á stöðum, það sem er hafi ekki rísósana og sko, þegar þú verðst ekki með rísósana, þá vinnur ekki þeirlega titlana. Það sem ég er svo gaman að horfa á er bara menn sem ná að kreista alkemistarnir, gullgerðamennirnir, þú veist, sem sita andan í efnið, sko. Það, ég elska það, fölvið. Það, það er bara áhvaðmál mitt nummer eitt og, og þú getur ekki developað sjálfan þig sem alkemisti, Ef þú ert að vinna í til dæmis umhverfið þar sem að ef að ársfjórðungsuppgjörið er ekki í lagi þá orðastu láta und fara. Ég meina að vinna með sko þjálfurum sem voru í efstu deild eða, sett, í bandariska háskóla í fótbolta. Og sko leikmenni sem fara þar í gegn, þeir eru sko það tekur 4 ára að klára skólann. En samt er meðalaldur þjálfarna 3 og 1/2 ár. Þannig að þú verður að á því, ef þú ætlar að taka lið og virkilega kreysta potential út fuggetu ekki verið, þá hefur ekki sko umhverfið þet hefur ekki þolumaði þann að þú getur tekið tvö skref til baka til að geta tekið fjögur skref áfram ja í millitínum ertu láttin fara mm -hmm. þann að verður ákveði nátturval á sko á managers þann að svelvi, ekki segja mér það að að gæjar sem að vinna í þannig umhverfi séu góðir developers Þvist, ég veit það getur, þá, ekki, þá, getur það ekki, er... ekki getur ekki saman þekktir að ég fari saman. Áttu þau með skilgreininguna og þúrt búna tala að þessum manager. Hvað er skilgreiningin á developer? Developerinn er í raunveru gægi sem er alltaf sko góður developer hjá mér er er eiginlega líka gægi sem aðhildist það sem við köllum hérna mögulega sálfræðina. Okay. Veist, og og hann er dalti að pæla bara í þí sko, þúlust meðtalssálfræðin er bara það þar er yfir stúðía sem er gerð og það er sagt hérna abar get ekki talað. Þúlust. Verum saman um það. Mm -hmm. Mögulega sálfræðin hún segir finna einn abar sem sagt, orð. Því það er eðli íþrótana, sko. Eðli íþrótana er í raunum vera að push the limit, sko. Mm -hmm. Og að setja sinni einn standart í, í öllum þessum lítum. Og hérna... En ef ég myndi nú, þetta er að þetta okkar og segja, sem, sem, sem þegar þú varst með FSU, Já. þú erum búin að koma með þú upp, og erum komin í björóðsindina, og þá vartu komin í, segjum sem svo að þá hefði komið okkar, þú fær saman budget eins og eitthvað hinn við liðanum, þá myndir þú verandar svo þú er, segja, heyrðu, Ég ætla að rekrúta þærna gæjanna sem ég er spotta eru með langbesta hugafariði í öðrum liðum. Mm -hmm. Og þeir geta sínkað við hópen minn mm -hmm. en þeir eru yfel að áns betri en þar sem ég hef þarna fyrir mm -hmm. samt með sama mindset. Mhm. Mm getur þetta ekki farið saman? Jú, þar sem ég er að segja getur ekki farið saman er það leið og ég sé en sko ef þú vilt að verða rosalega sterkur uh, þá ferðu inn í world og þú ferð í græjuna sem veitir sko mest að mestu Mm -hmm. þú fatt ekki að vera að fara mm -hmm. eða allir að vera góðu þjálfari þá þjálfur aldrei veðlöpað af því að það er bara eins og vera okkur tröndmili sko þú Já. er í sterkur á því Já. þú, þú, þú þjálfur bara svíninn You can make a pig a racehorse, but you can make a pretty fast pig. Þú veist, og þú ert þá bara þar, og það sem er ógæðsla gaman að gera, og það sem er svo fáranlegt að vera að tala með um það, ég sé einhver elít er það. Ég myndi elska að fá inn bara einhvern með stöðfót og pákauk og öxlinni, og pappan svo bara sjóræningi, og ég myndi bara að segja, sko, ég ætla að þjálfa þennan, ég ætla vinna með þennan. Mm -hmm. Þess að það er svo magnað, svona goan against all odds, mm -hmm þú veist, vera með stelpur sem að þú veist, breyta viðmiðinu, vera með unga stráka sem að, þú veist Var þið ég... í NBA? Já. hvað helið? Ég hef aldrei þóra að segja það. Mm -hmm. Því þetta var svona pingu það var svona verið að hérna ég en einhver annar og gaurin sem býðum mér þetta er, er sko hérna e, þú veist það, að, það er annar sem hefði orðið fúll en mm -hmm. það er bara liður svo langt síðan var, mm -hmm. hérna, Memphis Gríslis. Memphis Gríslis, já, okay og þið búið þá bara í þjálfur þar. Já, sko, ég er daldi, daldi gaman að segja frá því, sko, ég er náttúrulega á þessum tíma er ég bara pingu undrabatt, sko. Mm -hmm. Þú veist, menn fatta það strax ég er bara rosalega góður hérna svona player development gæ mm -hmm. og þú veist, ég býtir, þú veist, ég fengi nýmuna þegar ég er, er látin gera hérna fræðslefnið og fíba og þegar bara frjálsar hendur. Mm -hmm ja en svo fólk sko, aftur sem þeir sem tekki ekki þá hefur verið að gera fræðsluefni fyrir alþjóðan körfuboltasambandið og þú náttur að hanna þjálfunarforrit sem hafi verið notað af mörgum af stærstu íþróttaleyfum í heiminn 20.000 ja eh uh, varst ekkert að pæla að segja já við þessu djöpi þá þetta er, þetta er alveg hérna þetta var svona character moment fyrir mér þar ég bara stað það sem er sem var áhugaverst við þetta var það bara ég var Og þetta var fyrir tíma YouTube og allt þetta sko. Þú veist í dag ég ætti ekki breiki í þetta sko. Þurr það sem menn eru að gera í dag og eru að krakka alla taugalífsfræðina og allt þetta sko. Þetta er bara einhver úreltur gamall coach með sum sem ég er að sjá sko því að ég kom aftur inn í þjálfuninna. Jáusa bara ég er búin að missa þessari lest. Það er orðnar rosalega framfarir þarna. Mm -hmm. En á þessum tíma, þú veist algjöllega, en það sem ég var að byrja að fáta ég vildi gera. Ég áhuga vinna inn í Hver kallar þetta porn því að þetta er bara þúist þetta, bara, þetta, bara, þetta bara, það bara að vera að klæmast á gildönum þúist ég er bara svo puret heart með sko þessi þessi fallu gildi íþróttanna sko sem mm. er bara er, sko, fá einhvern einn sko frið til að vera sko að challengea sjálfa þig þóðar þvíðir það, það að það kemi ekkert út risu eitthvað nýtt en aftur er ekki mögulegt að Þú veist er ekki mögulegt að fá. Það er svona erfitt með þetta af því að þú hefur svo gaman að porninnu. Nei, ég ég er að challengea <laughs> þig. Þú hefur svo gaman að þessu að þessu doti, ég bara að hvað þotti þér enska fotbolta eitthvað svona. Veist, gera <laughs> live sjálfur. Ég skil 100% hvað þú ert að tala um. Hvenn rennir að horfa á þetta? Nei, ég er að challengea þig vegna þess að ég er velt að velta fyrir mér. Ég er ekki þeri byrja að fá vel borgar fyrir eitthvað? Get ég ekki Það er bæprodukt, en ég held áfram... Jú, auðvitað, ég er náttúrulega að tala um þetta svona filosofist, og ég, ég er sjálfur þetta, aðeins að challenge að þessa præfingar. Ég fara aðeins á þína lest, að þó manni ég er verið að taka viðtala ár og neina landslífsfyrirlega, mm -hmm. og ég var að spurja hann út í hvað gerist þér á Og þá einmitt sagði þetta skrýtið að segja þetta, en eftir um að byrja að bórga fyrir fókbaltann. Já. Það er máður ekki meðan feeling sem var með það ma fór veita. út að grasið og akurinn og ma var bara að gerir það for the joy and pride of it. Já. Það fæi ég með landslíðinu af því þá er eitthunn ein fyrir ekki að fá með hvað er að fá borgað hjá félagsleydunum sínum þá dagpenningarnir sem þeir fá þegar þeir fara í landslíðar eru, eru klín. þetta QR þá já. inn í gömlu daga og ég held að er bara, hann hann mjög, þetta er bara að hann hafn hitt á mér þetta er sem svona eitthvað einn gerði íslenska landslíði svona gott á því þeim tímabili. Mm -hmm. Þeir voru allir komnir inn í þetta mindset aftur. Mhm. Mm það er eitthvað einn tóku sig breik frá þessu. Ég er að fyrir peningin. Já, það er samt líka aðeins að fá þetta, fá þetta hérna að lána sko. Þaust. Þetta er ég sko ég þekki fullt af fólki sem er að sko ég meina eins og í okkur, eins og í athinn, að fá ekki en borga fyrir að þjálfa. Nei nei. Nei nei nei. Og ég fái yfrelit, ég mena því að þegar ég var í FSU þá setti ég alvi milljónir inn í þetta bara sjálfur. Af hverju? Af hverju? Mhm. Mm uh, sé ekki yfrelit þannig að í sko ég veit ekki hvað það, það, það, það, það svar skiptir einhveru máli sko. en en ég er svona mér físt alltaf dalti gott að ég sé ekki að fá borgað sko til þess að hérna <tíð> vera svona því bara smá fyrirmintar. Mhm. Mm Af því það er strax eitthvað og, sem í allri þessu umræðu um mynd um og myndina umræðun sem kemur eftir þá er þetta ein stór forsenda sem að mér hefur fundist vanta og ég veirti hvergi spurðan á þessu. Mhm. Mm það er aftur þetta sem ég var að segja um með ingri flokka þjálvaran sem er kanskje í vinnu sem honum hundleiðist. Uh hann er að fá eitthvað smá borga fyrir þetta og hann er eitthunn að nota þetta sem tilfinningalega útdrás svo eða eitthvað svona. Mhm. Mm Spurningin sem ég myndi alltaf spurja, ég myndi ekki þekkið ok, en þessi gægi er að þéna á öðrum víkstuðum. Mm -hmm. Hann gæti verið að þjálfa og að fá borgar fyrir það. Mhm. Mm er hann ekkert að fá borgar fyrir þetta? Fyrsta spurningin, þú ert búna að svara henni. Mm -hmm. Og í örulegu afkrýu. Er að borgar með mér í þissu? Sko. Þú ert að borgar með mér í þissu. Mm -hmm. Þá, þá vaknar stóra spurningin. Afkrý er hann þá aðeins. Þá hlýtur að þurfa komast að annari niðurstöðu en þeirri að þú sérst aðeins út af að þinni eigin metna að geta í yngri flokkum. Mm -hmm. fara. Mm -hmm minnst þessar þessa forsendur einhvern veginn aldrei hafi verið teknar inn í þess að jöfnu að ef maður ætlar að reyna að skoða hvað þú ert að gera þá verður að taka inn í myndin þú gætir verið að gera miljón aðra hluti og þú getur verið að fá betur borgaða inn, hvað er hvatinn fyrir því í að þjálfðu stelpur? Skilur þú hvað þér að fara? Eh, berið, fyrir, mér, fyrir mér er þann svolítið auglega og þú ert búin að vera svarað um Já, mér. ég meni, ég, mér bara að láta gott að mér leiða þú með mér langar að tjálensa sjálfa mig mér langar hafa áhrif og þetta, veist, þetta er eina sem ég kann, það er fjálfun og ég er stundund allir svona að pirraðu, sko. ég er alltaf bara svona hvernig get ég kontribjúta, sko. ég kann ekki sko. hafa verið búin mörg störf í fjálfunni svo Íslandi í úrarslittinni? Nei, aldrei á Íslandi, það, það menn snerti ekki á mér með perri Af hverju? Ég, af því að ég er bara einhvern veginn menn Ég veit það ekki, ég, ég held að ég menn sé eitthvað hætti við það, ég dansi ekki með. Og ekki. Var þetta líka svona áður en þú byrjar að þjálfa stefnar? E, sko, ég er náttúrulega að þjálfa FSU mm -hmm. og þá er ég svona um 30, þannig að maður er ekki beint svona kannski in, in the run til þess að verða einhver úr að stilta þjálfari. Og ungur? Já, hugsanlega eða eitthvað, mm -hmm. en, en anyway. En svo eftir, eftir 30 eftir FSU, ég, ég, ég fek ekki eitt aðdurnu og mér fannst það findið þær það, það. Já. Er er það ekki, þú veist, það þekki þetta margir úr sínum. En kannski er það líka bara það. Kannski er það bara það menn menn það bara mjög sterkt og ég hef ekki áhuga á því. Það, það ég held að það geti líka já, bara verið. Ég held já. að menn segja bara ja, við vitum það, eldf það er svo skýrt hjá mér. Við men vitum menn sense what I'm about. Já, rétt. Þanne ég ætla ekki að vera að segja það menn séi eitthvað. Menn bara fatta það. Er, ég, það. Og viku. Ka æfðu við mikið? Já, hvað æfðu mikið? Bara svona í kringum ævingar ona. Já, sko, nota það þenni. Það er ágæti það komi fram af því það bóður vera saka með um að hafa stjölpurnir í ofþjálvun og eitthvað svona þegar sé myndvært tekin, mm -hmm. þá æfðuðar 4 sem í viku. Og þær æfðu í 2 klukkutíma í senn. Þá og þá voru ekki þá voru 100 mínútur í körfubolta. Ævingin og svo var einhver styrkur 2 daga og svo var hérna víðiófundur og svona character coaching, alltaf Sko, til skiptis. Mm -hmm. Í dag æfa það er fimm í viku og þetta er svona mjög mjö svipuðu sniði veist, það er tekin styrta þjálfin og svo tekin korupallt aðingi svona hundra myndur og svo rosa mikið af fundum og viti og svona. það er upp á haldið mitt mm -hmm. heila þóðar mm -hmm. <laughs> segir þetta á um hlært já, þetta er Helt alltaf heila þóttir þetta er ekki það sem er búið að ganga inn að það verið heila þóttin já. heila þóðar ég að spurninga að mm -hmm. vera krítískar hvað vildu, akkur tíu? Mhm. Va hva hva hvert er að fara? Akkurstu keyra hérna upp á Kjalarnes sko. Ymean er með nokkra stjölpur sem fara sko, í klukkutíma og, og kortir í Strætið til að komast upp á Kjalarnes. Mhm. Akkurstu af þí? má þú ætlar að ég þarf að fá tvær þrjár raðir í vitali. Já. Bara er það ekki lengur tíma Það er bara lengur tíma þar. er að koma uppi að hitta þær með hérna Íslandi í dag. Íslanda, já. já á eftir? Mm -hmm. Og hérna ég er bara rosa spentur að, að, að kynna þær fyrir alþjóðsku. Já. Ég er svo stoltur sko. að hen. Já, og það bara þar fávi aðeins að hérna sko, fólk verður að að, að eins og fara kúpla sig inn í það. Þetta eru eins og sérð bara eftirum magnaðar geldur sko. Já. Mm -hmm. Og ég fullir það sko. Ég á, ég vissu það. Ég veit ekki hvað ég þarf að gera til þess að þjálfa aftur svona lið. Þetta var ótrúlegt lið. a hvaða leyti? Að hvaða leyti? Það bara svo með þetta sko þú stær, þú stær, þú þú voru bara svo miki fyrirmynd sko. Mhm. Uh -huh. Allir sem komu hörðu á bara hvað er þetta? Þetta bara þetta bara breytti hérna þetta bara breytti heilanstaðsemi hjá fólki sem mættu væingar. Uh -huh. Þetta er svo upp örvandi að sjá þetta. En ekkur séðu þær voru eða og var þú notaði þessar fólknum var tvistað. Já. Á máli sko. Hérna, þegar við droppum sko þá þessi er sem sagt hópmskipti tvent þegar medaljónum með Já sko fyrst var það þannig að þær fóru allar í stjörnun aftur. Og ég hugsaði sko þetta var nota þetta var rosa aðdragandi af að sko Ír engin tíminn og sagði við mig bara hvað ætla við að gera núna? Það það er sem sagt droppa. Og ég sagði bara ég bara halda af fram að þjálfa og þær segja bara nei þú þú að dila við þetta það er fylk pressa á okkur hérna frá GKG og Í og og er þannig að er í Ír Þar droppa þær, svo er það þannig að hérna hópurum fyrir sem sagt, uh, aftur í stjörnuna sko, fórundarinn bara að panika, það er aldrei tala við þær, það er aldrei að velta fyrir sig eftir þetta er atvík, það er ja, eftir, að, er að, já, að sem er að sleppa medaljónum sko. Það aftur í stjörnuna, þar sem ég er í raun og veru að sko, við fórum raun og veru úr stjörnunni út af því að mér fannst mjög illa staðið að sko bara málum þar og þú veist, og það var bara gildismattsklass velta var ekkert anna heldur bara fólk vildi bara gera hlutina svona og ég vildi gera hlutina hinn og svo var náttla alls konna dramatík og bak við það allt saman. Mm -hmm. Og ég haði aldrei áhugahafa fara aftur þangað inn af því að ég bara ég, ég, ég, ég var ekki hreyfinn að hvað sá klúpur sem sagt stendur fyrir. En það er bara allt í lagi. Skiliu það er bara eins og, bara eins og við gerist sko. En svo þegar að hérna fara inn aftur af því að, að þetta er svo þetta er svo findi, sko. Alltaf vera þjálvar stelpur þá er krafan miklu meira þar saman ég man til þess að ég fór úr og vildi skipta hópnum upp, þá kom aðal í og sagði, þú er átt af því brinnera að stelpur eru fyrst er sko, félagslega þátturinn skorar herra hjá stelpum mm -hmm. og hérna ég segi, það er sko, afleðing ekki orsug, hefur tekur frá þeim þetta erna fyrirmyndirnar eða eða er ekki fyrirmyndir eða er ekki framtíð eða er ekki gert krafa eða er ekki verið að mæta þeim þá auðvitað skorar félagsleði þátturin mm -hmm. og og og sko ég er alltaf að svissa þarna á milli strákar með einum stjörfum en ég sé þetta svo skýrt þrútn að það vera þessi kallrenba sem að bara hvað er þetta og og hérna svo þegar að hérna þar fara sem samt úr er að þá var krafan svo sterk að þar heldtu hópinn Þar fær hann í stjörnuna viku setna, leggur stjarnan niður kvenna hjána meistralokuna. Og, og það sko það, það var ég lega bara annað besta liði í deildinni og þetta er það sem er alltaf að gerast það er alltaf að sita eitthvað nauta skít á borðin fyrir þessar stelpur. Og það var að leggja niður 3 eða 4 lið á einhverum 4 eða 5 árum sko úr úrfast deild sem bara sterpulið sem að hafa ekki einu sinni fallið. Þetta er aldrei gerst strangar menn. Þúist Þór Akureyri var með var að lenda í einhverum vandræðum og þá er bara ákall og komið öll og bjargiði strákaleiðinu en mm -hmm. svo þar stelpuleiðin lendi í vandræðum að þá var bara að gengilsvella það algjörlega. Mm -hmm. Svo þegar faraninn og stjarna semst ákveð að ákveða gera þetta að þá er ég bara sko af því að ég var bara mér fannst þetta bara mjög áhugavert. Mér fannst bara mjög áhugavert þetta skili gerast og ég er bara réyna að rína inn í þetta. hefði aldrei gert þetta öðruvísi og bara, okay, tími bara kominn og ég vona siti eitthvað eftir hjá Svo hérna Þegar þetta er sem sagt lagt niður að þá er ég bara og þá kemur dótt mín og hún segir bara pabbi flýtum til útlanda og ég bara horfði á hann og sagði bara já, það góð hugmynd sko förum bara til útlanda dröllum okkur, við erum bara algeri lúsirar tökum bara boltan og förum heim nefnir ekki að spila við ykkur lengur en svo hugsaði mig mér anskotin vegna þess að ég mér fann svo ömulegt að menn skildu vera gengilsfella þar sem þar gerðu, mm -hmm. af því að þú er átt af því þetta er, þetta er að magnaðast þessi ég er nokku tíman upplifað sem þjálfari ég mun aldrei toppa þetta Hvað? það sem þar gerðu þegar það er sleppa með þar í þetta var fullkomið, ég saði, ég saði alltaf ég vil að stelpur þetta ekki láti sér heyra, órættar við að gera mistök og setja sér einn standart þetta var fullkomið þetta var fullkomið ég hef aldrei verið stoltar liði á æfinni, það er ákveðu þetta, þa heldi því hvað þarf til að vera þrettan sko það eru 12 og 13 ára þegar að gera þetta heldur því hvað þarf af vitund og bara sjálfströsti og öll til að gera þetta Voru ekki margir sem að voru að gefa sér að þú hefur ákveð þetta fyrir þess Jú, jú, algjörlega sko mm -hmm. Hvernig kemur þessu hugmynd upp hjá þeim? Sko, lef maður að holda að það þó að það sem gerist síðan eftir þetta og þá, og þá var málið og ég hugsaði mér, ég ætla aldrei að vera síðan gæinn sem að stiður þær í þessu er í raun og veru innrætingin á bakvið þetta. Það, það er algjörlega á hreinu. Mm -hmm. Ég meina að þetta er á minni vakt og ég er alltaf að útskýra fyrir þeim hvernig þið stráka meginn og hvernig þið stelpur meginn og alltaf spurði þar allt svona spurninga og akkur reyta svona og tæki eftir þessu og tæki eftir hinnu sko. Og þá sagði ég bara, heyrðu, ég verð að halda þessu áfram. Þetta má aldrei degja. Ég meina, þú veist, Ári 1900 þá voru Íslendingar sem neituðu að ganga inn undir sko dönsku flaggi hérna í líðrættis nei hérna mm -hmm. Og þetta eru hetjur. Af því að þeir mótmältu á Ólympíuleikum. Þú settir svo bila sölvi. Mhm. er svo bilað mm -hmm. og engin korki KKÍ með yir foreldrar ætluðu að tala við stelpunnar um þetta. Þetta var, bara, þetta var bara, þessu bara mókað undir einhverja skuffu sko, eða bara undir eitthvað teppi og ég sagði bara, aldrei og þá verður hérna að þeimna til, sko hann er að þú veist, ég er ekki að búa þetta til sko, það er bara, öplin er að búa þetta til það er drifkraftur og það meirinn að segja að stopna í þetta fyrir við veit það, og sestaklega líka sko, þegar við finnum fyrir rosa miklu svona, þú veist, það fá okkur vil enginn fá mig inn einstæ sko. Þú veist, eina, þú veist, ég var bara ég er búin að vera að reyna að, og við þurfum að tala um það og eftir það sko, þarf að plugga hérna hvað er að fara að gerast með að þinu. við, hérna sem sett, ég er búin að vera sko 2 ár bara hársbreytt frá því að taka yðnaðar hús og breyta því körbólta sal ok þú veist, en þanga til þá hérna, þá var eina húsið sem að var tilbúið að taka við okkur var kjálnis Kellan, á Kjalanes sig bjargaði okkur. Björgn bjargaði. En þetta sem átti að segja mér stjepurnar að hérna það væri engin tala við þær. Og þú skágaði fyrir allt þetta. Það segir mér svolítið að forsetendur sem allir eru að gefa sig. Það sé áknunir forældra, þú sést. En að, að þá sé virð að gefa sig, þetta kemur frá þér. Eði, ef við efum okkur að þetta kemur frá stjepunum. Þá er það eiginlega bara brutal hegðun gegn þeim að tala ekki við þær. Já sko ég ég ég held ég viti held ég viti. Ég veit alveg nákvæmlega hvar hugmyndin kemur. Hugmyndin var sems þessi sko. Stelpturnar sko við reyndum að fá að vera með þær að stelpturnar voru 10 ára gamlar í strángamótunum af því að þær voru vanar að spila sko þær er eru 8 og 9 ára þá spilaðir í strángamótum. Og það bara gek. og það var engin að henda þeim út. Við bara skráðum og svo var þetta bara orðið venjulegt. Mm -hmm. Svo þær eru tíu ára þá eru í fyrsta skipti sett á mót fyrir tíu ára íslensmót og, og þær voru að undibúa sig fyrir að spila á móti strákum þárið voru að æfa um sumarið og svona og, spentar, og ég segi bara við að það er í myndin ég segi, hey, við þurfum bara fara í strákum og ég hef samband við hérna, formannin það er að fá fund með honum sem gekk mig illa og svo fáum við loksins fund og ég neinn ekki að fara út í allt það er þetta var mjög diplomatískt og allt þetta en allvel að computer science nó no, eh foreldrarnir ákvaðu að fara fyrir utan áskari ég svo það er svo fyndið og sást að þarna voru 22 landsinsjálvarar sem að vilti ekki hérna, eða, sem samt með ótmälti og tölði það að ég hefði ákvað að fara fyrir utan áskari sko ég vilti ekki eins og fara fyrir utan áskari en samt að ég hólskeflun ég vilti fara og drippa körfubolta á fyrir utan hérna skrifstofan hjá KGI og fá þá bara út til tala við stjepurnar og mm -hmm. en allvel mér er kent um eh ýa er enta tók eitthva viðtali í fréttanum og það er kannski ástæða fyrir því ja, menn ha ég hefur verið einu svona skotsbarn og og KK segir bara ja en þetta er svo stór ákvörðun það þarf að það fer að ákveða ástengingi og ég segir bara ég von bítun við sterpur er að keppa inn á þau sammótum sem einstaklingar af hverju með ekki koma sem lið og því verði ég að gefa mér svar þust ég er alveg tilbúin að fara eftir reglum ef ég get sko rökstutta og og tala við og sagt þeim afkurri afkerju af En af skoða ég líka svolt tvær spurningar er annarsvegar þetta með landsliðsþróunarana sem skrifundir mm -hmm. og síðan þetta með afkurju afkurju þessi þörf fyrir að vera keppimóti strángum það er lílönn spurningin Mhm. Mm spurningin er haltu þissu þetta er EDT af því ég þarf að komast síðan á hvernig þarf að fá hugmyndina með hérna droppið. Já það þar sem ég ætla að klára fyrirgefðu. Haldi bara mynd af því er hérna góð faraðar eh eða sem sagt fyrir við bara í gegnum hérna þessi 2 ár sem líða á milli þessara ársþings. Og svo ferum við með hérna tillögu, og við erum við tillögu sem að við ætlum að leggja til núna sem sagt fyrir ársþing núna sem er þanne að stelpur með að spila með strángum. Strángar með að spila með stelpum. Ef eru forsendur eins og til dæmis keppni við hæfi, þóst fá menni lega eitthvað og svoléis en þá þarf að vera rökstutt og mótanefnd þarf taka það fyrir. Og svo geturu bara spilað blöndu liði og allt þetta. En svo er það þannig í körfunni að það bara útsleitar túnringir síðasta túnringin. Og þá geturu þá liðið í raun verið bara stígð út. Og það þýr það í bara það. Þetta er ágætis tillaga vegna þess að þá færðu Tjönder Íslandsmeistara. Mm -hmm. Og þeir sem þurfa að segja halda að þeir geta þá gert þetta. Mhm. Mm og það er ekkert rosa margir sem munun nýtast sér þetta af því að kerfið sjálfan er ekkert slæmt í dag. En ef þú ert með einhverra þú veist, þá farva hugsa hugsa það sko mér fannst sko strákanir alltaf kenna stelpunum lang besta leiðin til að þjálfa stelpunar og auka verið þeirra, það er bara því að strákanir voru betri, eða hefðu verið einhverjir aðrir þá hefðu það bara verið þeir sem við höfum vilja spila móti, mm -hmm. strákanir kennaðum þetta, þess vegna leiti svona vel út sem þjálfari Þið, það er strákanir sem kenndiðum þetta Það á hástaðum fyrir að það hafi þó ekki bara farið í eldri og eldri stelpur í í kvennaflokki er að það fer að vera bara skrítið Það Þa er það er bara rosalega skrítið og ég tók strax eftir því þegar við fórum í árið þarna undan að þá bara pökkuðu þær svolítið inn í teig og mínar voru svo litlar að þær þurftu að skjóta fyrir utan. Já. Meðan strákarnir voru tilbúnir að eltaðir út um allan völl og þetta varð miklu svona leiklíkara. Þetta er miklu fleira fleiðandi körfuboltting. þú bara bara algjörlega mitt faglegasta hérna, mm -hmm. En svo var ég líka bónussin við þetta að þetta var gott tækifæri fyrir strákana til að upplifa stelpar á jafnir grundfellir þannig að þetta er meiri háttarpæling ég fer ekki ofan að því en anyway ég er alltaf að útskýra fyrir stelparunum ég er alltaf að narreita fyrir þeim Þú veist, er að segja, þetta er það sem er í gangi, hvað finnst ykkur um það svo einhverjum tímapunkti þegar þessi til að fer inn frá okkur sem reyndar var ekki fyllt eftir af ég, ég er ég bara komst að því of seint að þeir höfðu ekki mætt til þess að sko, presentir þetta sjálfir og þá var einhverjir aðalir hér að kák þetta inn og, og þetta var bara afgreitt og þessu bara hafnað. Mm -hmm. Þá hérna er ég að útskýra það fyrir þeim og ég sagði við að stelpur, það verður haldið ástingi eftir tvö ár <klið> og þá myndi ég halda að það væri mitt faglega mat að þið ættuð ekki, þú veist, þá, er, þá, er, þá er komið testofstærin hér og strákunum og svona, þá fyrir þetta að vera kannski Þannig að hérna, þetta er bara búið en hvað ætli að gera? Þú veist, ætli þið trúið á þetta, ætli þið að halda áfram að berjast fyrir þessu mm -hmm. og ég sagði við að sko, þið verða átt ykkur því að langflestir þeir sem taka sér einhver svona mannrýttinda baráttu og svona, þú heyrir bara tala um þeim sigurverana og, og þá segiði þeim um söguna af Pete, Norm, Pete Norman mm -hmm. sem var Ástralin sem að lendir í öðru sæti í 200. hlaupinu í 1968 Hérna Tommy Smith og ég man ekki hvað hingurinn hér hét sem að hérna, tóku hérna Black Panther salute. Já. Manst þekktir þessu? Já. Og sagan er nefleð dalti skemmtileg með Pete Norman sko af því að hann verður náttla allt brjálað þegar þeir eru að mótmæla aðskilnað sko Civil Right já, já. protest já, já. og fótþækt og allt þetta. Og þeir eru náttúrulega bara ostracite og scrutinized og allt þetta og Pete Norman fer aftur til Ástralíu og hann, sko, hann var guðurinn sem stakk upp á því að þeir væri bara með hanskana sé hverju megin, hann var með eitthvað Olympic Solidarity bats á sér, þannig að hann tók þátt í mótmælunum, fer aftur til Ástralíu, það sem er apartheid hann er bara tekin í nefð aðskinaðast í Ástralíu og, og bara recordshows, hann er oft ólimpílámarkinu, ég held að er þrettán sinnum sem hann er fyrir ólimpílámarkinu 72 en hann er bara látið að hérna, sita á hakanum og svona gengur þetta og hann er raunur í þetta skýtt bara í mörg mörg ár ólimpílámarkinu er á 2000 þá er verið að mynda einhversna komitt í af fyrirraandi ólimpíðumesturum og, og virtustu í þróttnamönum með og hann er aldrei bóðið með og hann á bara ennþá að skamma sig svo deyrann kring 2010 2016 kemur ástælka ríkistjórnin byður hann dáinrendar og bara fjölskyldu hans afsökunar á því sem var í gangi og pointið mitt var í raunum verið það, þið verða áttugur á því eða allir einhvern svona fight og eða þú trúir á eitthvað og það er einhverjum mannréttindi og eitthvað í húfi ekki halda að þú standur uppi sem séuveri það er ekki það sem þetta gengur út að þú ert ekki að fara inn í þetta til að vinna þú ert að fara inn í þetta Og þar held ég, og þetta var nokkrum vikum undan, pointiði var aldrei protest, ég var bara að segja þeim frá íþróttamanni sem að tók einhvern tvætt og vann ekki. Svo náttúrulega eru þær bara, fer hausinni þeim og fullt og allt þetta og svo þegar ég er að ræða við þér og segja við þær sko, þetta er svo glatað að þú veist það er allt og fáur fóraldara sem alltaf, þú veist, Sko, fóröldrar eru ekkit rosalega að að þú, hvað var fyrsta spurningin sem þú varst með þetta náðan, sko? þú veist við erum allt og drillu til þess að standa í röð og, mm -hmm. og, og mm -hmm. þetta cultural conformity allir eins og engin öðruvísi og allt þetta Heimitt. og ég upplifði þetta rosalega stert í fóröldrarhóknum hjá mér að fullt á fóröldum voru sammála en það voru allir bara svona erum við að fara í einhvern fæt ég bara nei, við erum bara standa í fætunar þú veist. Það er gefið. Þá bara stendur í fighterna og svo getur einhver sleygið þig. Þú færð ekki að slá til mm -hmm. En en fyrir hvað stenduru sko? Þarna, þetta er roslega saga sko. Ég já. veit ekki, þetta er þingu ert svítið sko. Já. Ég er ekkert eitthvað eitthvað drillaður í því vera að vera útskýra þetta svona. Nei, nei, þú ert að gera það vel. Ég held að taka pissupósu. Já, gera það. Pissupósu er ekki? Já. Já. Heyrðu, hvar að uh, spyrja út í þetta, við stelpunar þegar það er droppa medaljónum mm -hmm. er það ekki dóttir svona svona, svona sleitti, svona bleitandli obvíus eftir á að það er eitthvað rátt við það hvað er líti tala við þær það er alltaf verið að gefa sér það er þessu bara heilalus verkfæri ykkur þegar því að það er þegar ég horfa á þetta ferli og ég var náttúrulega aðeins inn í því á sínum tíma því ég þekki og síðan þegar ég horfa á þess að mynd mm -hmm þá er að fyrst það sem bara djúið lérði að magnað. Þetta mm -hmm. atvikaði magnað og, hérna, þetta er bara, þetta er bara... og að, að umræðan um það sé bara að það sé ykkur vondur gæja heila þú að er, er svo skrítið. Hvað er umræðan um, þú veist, vákvaðar geggjaða einstaklingar á þessum aldri sé að finna þetta hjá sjálfum sér og það bara hvernig þetta er gert og allt. Mér finnst þú sérst að það er klassi yfir þessu hjá þeim líka, sko. Mér svo sérstakt aða, hvaða, þú sérstaktt að að hvað þú vissu svo náttla sér mér hérna í myndina þar er ein foreldri sem verið er alveg brjáluð og væntanlega voru margir mjög brjálæðir eftir þetta og Nei. Ekki. Hún var ein ja, voru tveir. Svo fék ég reiðlestur hérna þegar ég kominn heim. En en það er ekki að tala um bara foreldrana heldur út í samfélagið. Já, og það var mér er alveg sami um það sko. Mhm. Tala um að hvað og Og svona, við, við hefði alls konar sem fólk gefi sér og svona, það, það, það, það fyrir ekkert vera að pæla og mikið í því. En að sem það sem þær aftur, hvernig er fyrir þær að hafa fengið allir þess aðtegli í fjölmiðlum og, og... Núna. Já, bæði núna og líka bara núna reglulegi gegn tíðina. Já, ég veit náttúrulega ekki með stelpunna sem með ekki vera með okkur sko og þær sem eru ekki með okkur mm -hmm. og, og hérna... Sem að splittuðust út úr liðinu. Já, sem splittuðust ú Akkur kemst það það var vegna þess að svo áhugavert ég kom þær að stjarnan droppar harna meistralík þenna að þá sko, stíg ég hérna, inn í eitthvað Facebook grúppu hérna eitthvað svona og ég séi bara eitthvað svona hvað við meiri sönnun fyrir því hvað er mikilvægt fyrir stjölturnar að við ölum stjölturnar okkar upp snemma í því að að tækla nútaskipti er er er er eitthvað sem er meira bara blatant league of svo það af því að sko svo talaði ég við stjörpunnar sem voru í liðinu brjálar og ég var alltaf að reyna kvetja afna nokkra til að gera eitthvað stand veriði fyrir mitt fyrir stjörpurnar mína ekki láta þessa stjarna sko stjarna segir þetta er lagt niður þeir segja ástandið fyrir liðið er lagt niður var vegna þess að það var of fáar í liðinu sko stjarna kallaliðið hefur mælst með sko minnstar spilaar mínútur af heima heimamönnum. Mhm. Mm okay, númer 2. E, og of dýrt. Altra stjarnan sé ódýrsta liði í deildinni. Get trú að verið með dýrari liðum. Men kallaliðið kallalið, ja. Og svo er svo verið að tala um hérna það að það hefur svo margir hátt og stjölpiliðinu. Það var ja, yfir margi sem hættu eigi fleiri stráka minn eða hætt skilur sem er mm -hmm. bara ekki samþykkt. Og þá er bara sko hugsaði ég það er verið strákalli. Þetta heldra strákalliði hefði einhuttímann verið lagt niður á þessu forsetdum. Og ég er þarna, ýsdu það, ég trúði því ekki að þetta væri í gangi viku eftir að stjölpturnar hérna eru komnar inn í stjörnunna. Ég sagði bara the little PR disaster fyrir stjörnunna. Og engin. Þúist sagði nei í liðinu. Eh þa það kom einhver svona, jú, það voru nokkrar. Ég ætla ég ætla að gefa nokkrum credit fyrir það. Það varu svona það voru svona sem hefði samvískey það sé að segja, þetta er ruk, þetta er bull, sjáðið þyki. Bara innan klúbsins. Já, og pálði því sko. Nú er stjarnan hérna fyrirmynda félag og þú þarft að vera með réxtrun í lagi og þú þarft að vera með jafbreytt í lagi og allt þetta og það er bara þú sést þetta er bara orðin tóm. Mhm. Mm hérna, er mér, sem mér fannst aðstórar þjálvarinn Bergþór á því. Já. Mi er hún koma alveg einstaklega vel út úr þessari mynd. Af því í gegnum hana þúlust hugsaði ég vá hérna þarfn er verið að lísa einhru sem konur er að lísa sem ég á er með mér skilja sem kall maður. Já. Einhvern einn. Ég skil það mjög og, vel. Og hún einhvern finnst mér svolti sku ég hefði einhvern einn búist við. Af flest allar konur sem tengjast körfubolta. Mhm. Mm Sérstaklega eftir að sjá hann í myndinni og hvernig hún tjóða sig, myndi að hugsa að þær verið henni. Mm -hmm. um það eru upplifir eitthvað en þá voru kvenkins landslísmenn í korfbolta sem stig upp og gaggrindir þetta mjög snemma eftir að myndi kom út. Heldur betur. Er, Æ, ég, ég, ég nenni allar að láta að draga mig ofan of, í þetta. Nei, þetta nei, er síli. bara svo mað getið allt saman þetta er bara þust ég bara þarna langa mig bara að segja heyri, bara heldum áfram bara breytum þissu og við erum ekki að velta okkur miki uppur þessu nei nei sammálast bara sammála en, en eins og þú sagðir áðan ja, af því að ég held að sjá við alltir ég held að við sko málið er þó að við séum eitthva að rína í þetta þá er ekkert nýtt að koma í ljós þust við erum þá bara að tala um eitthva sem í raun ver allir sjá mhm mm ég er búna að læra það einhvern tí inn í tíðina, að, að, sko, læra eitthvað á þessu það bara það upp úr Bara I-L-E, Jackie Moon, everybody love everybody. Manst þetta er þenni mynd? Þú veist, bara I-L-E á pakkan, þú veist, ég get, sko, ég ætla ekki að vera að sita mig í eitthvað, eitthvað sæti vera dæma að vera að dæma þetta liði, sko. Ég var, ég meina, hugsaði þegar ég að stopna FSU. Ég man svo vel eftir því að hugmynd, hugmyndi mín var svona, djöfull í ég ánæði með það, að ég þurf ekki að vera að starta einhver stelpilið líka hérna. Ég eftir að hugsa það, vegna þess að ég sé bara, ég bara veit ekkert hvernig ég ætti að takast á við það mm -hmm. og dýla við það og whatever. En hérna vinur minn sem ég þjálfaði þegar maður 12 ára, Albert, hann, hann kendi mér eitt, hann sagði sko Brynjar, þú, hann var einhvern tímann að skamma mig sko, hann sagði Brynjar, þú verður að áttaðu og því hverju þeirri trist fyrir. Veist? Og ég fatta það, mér er trist fyrir sko körfubalta og það, þú hefur ekkert vall, um að stiga inn og, og sína gott síðferði og fara ekki ekki strömnum þú heldur að það sé rétt og alltaf bara upp á einhverjum svona einhagsmunagesslu og alltaf, eða fara að gegn einhverjum svona einhagsmunagesslu og allt þetta. Þannig að hérna ég er bara svo heppin að eignast dóttur og fara af stað í þetta og fá að kynnast þessu og til dæmis bara eitt, þannig að ferlið hjá mér er til dæmis þannig að þegar ég sem sagt stiginn í þetta, þá verði ég til dæmis mjög sakbítin og svona vákvæfi kallarnir erum ömulegir og vákvæti mikið feðraveldi og eitthvað svona og bara þú veist, ég tók undir bara uh, sömta því að það eru bara kallar sem varðu að standa í vegi fyrir því að, að, að þessa stelpur kemist áfram og svona, svo bara þegar ég fer að taka þátt í þessu að þá bara eru sko, mömmundar ekki síður hindrunin mh mm -hmm. að hvað leiði. Já, þú veist, þetta er að ef þú ert til dæmis kona sem hefur aldrei fengið einhuskonar þjálfun í því að fara gegn straumnum eða þú veist, þú ert bara sætt og líf og góð og eitthvað svona, þá ertu kannski ekki í með rosalega mikla tilfinningla heimild fyrir því að standa í einhverri stappi þér að stelpa stelpaðin ætlar að taka næsta skref og og push sko, mm -hmm. eða, eða brekka hérna eða stækka eða breyta viðmiðinu. Nú ætla kemur smá tillögu. Þú hérna gei mér þá feedback hvort að sé tóm tvél á mér. Já. Þar að ég horfi á þessa mynd. Þá er þetta fyrsta sem að ég hugsa og það er ástæðan fyrir að, að er að valda svona miklu umtali í samfélaginu. Mm -hmm. Það er þetta bila intensity. Þar að segja það er það sem ég held að sé oft stuða þá sem er á móti sér yfir. Mhm. Við er að segja intensity. Ég legg til að klára. Já. Við tæluðum um tilgangendi í byrjun. Já. Þeir eru bara svo margir heldigsmérir að mæta vinnuna sína og þeim hundleysi vinnun sín lífið er bara orðið ógnilega grátt þetta er allt dalti leiðilegt Mhm. Mm svo sérð alltaf einhvern einstakling sem er að þjálva stelpur og aldri og það er sko ekki hægt að sjá meira urgency í því þar er ekki hægt að sjá meira intensity í því það er bara allt sem skiftir máli Mhm. Mm þá getur alveg stuðað mig ef að það er eitthvað partur af mér sem hugsar að ég bara, hérna, ári, er bara hérna og þá ef ég er ekki þeim einn meðvitaður um að segja ja er þið að nota þetta til að reyna bæta mig mm -hmm. þá fer það rosa líti tugurnar á mér þetta triggarar mig rosa mikið mm -hmm. vegna þess að nott er á mér. Mm -hmm. það á einhver er spegill á mig þetta lætur mig sjá hvað hvað ég er lítið einhvern ein lifandi í mínu lífi heldta sæla hæmri er þetta sé heil miki til því því þá er ég svolti að meina einmitt líka með foreldrana að þetta getur að sjá, heyrðu, ok, barnið mitt er að fara í þetta og ég er alveg að fara að sjá að barnið mitt er meira sér bara að taka þáldið vel í þetta mm -hmm. hvað þýði það fyrir mitt þá þarf ég svolítið að þá þarf ég svolítið að fara stíga minn leik upp og ég kannski er bara ekki tilbúin til hugsaði hvert við erum kominu núna you want to see how deep this rabbit hole goes hvað Er það ekki? Því það er náttúrulega eitt að því sem þú ert búin að vera að æfa í, þú ert með fyrirtæki sem þetta í þú ert að kenna fólki í markmiður. Þú ert búin að vera að... Það er grunnurinn að, gr að svona mental training, Já, sko? er ég meina... Það að segja þetta séð svona markmið, sko? Ég er að segja sko. að, að þú, þú sagður einhvern tíðan hérna áðan, að það er að vera að mæta á leikin að þá þ reina að svona ítaðir upp til þess að gera geta öskrað þarna bara inn í þetta inn í þetta fullyndi sko er meina þar sem kanskje fólk skilur ekki alveg þegar að þú ert náttla á einhutt ótt búna vera að æfa þig í urgency þú ert búnaður að æfa þig í allt skifti máli A, og æfa mig í því að láta ekki stoppa mig þegar að maður finnur einhver svona einhver svona finnur taumhaldið sko þegar að menn ætla bara heyru, þú ert öðruvísi ja ég veita deal with it, sko. mm -hmm. með þeinn megin af því þegar maður er öðrviși og er að stíga gegn straumnum og segir bara deal with it til að halda áfram mm -hmm. erstu með einhverra þín megin sem eru samt stundum að leiðrétta þig og segir ég er grínast, ekki, grínast ég er með, ég er með gærmma þjálvara á mér sko annað skæti ég þetta ekki sko gærmma þjálvara af því man þegar við vorum að kynnast fyrst að þá einmitt mér fan svæðið að fá feedback frá þér alls konar en þá einmitt sagðuðu við mig mi vanta stundum feedback mm -hmm. Já, Og ég vingast við hérna menn sem hafa litla simbað þýðu fyrir mér. <laughs> ok. <laughs> Hvað því að hafa litla simbað þýðu fyrir þér? bara er ekki meðháður mér í einhverju væli, sko. Sveðið mér bara á onaskítin minn og... Það er góðstum orð sem að ekki margir nút að meðháður. Meðháður? Flest að tala um meðvirkni. Það hálf. er f... sko ég myndi segja meðvirkur væri orð sem ég notaði ef ég fær inn í búnísklef og segja allt er ekki allir með er ekki allir virkir hérna eru ekki meðvirkir hvað hálfmyndi hérna þetta er frábært orð er frábært með háður ja þú ert code dependent eða du ert dependent þá ertu háður þá þú ert með háður og þá skilur fólk þú þar það er við... breytir sig orði breytum við hér með hvar er kameran kameran þarna þarna með þín það bara það er búið að leiðrétta þetta út með meðvirkur inn með með og þá skiljaði hvað er í gangi. Á rétt. Með háði, ég ætla bara að nota orð. Já. Af því þetta er í raun en hitt orðið. Þá fatta all hafa fatta hvað er í gangi. Já, já en að þú vilt vera innan um fólk sem er ekki með háð þér. Já. Já. Það bæst. Er það ekki daltil hætt að þú stundum þegar maður er er með þjálvarar og man er vanur því að vera segja öðru fólki til og man er vanur að stýra að maður þá að það sé einhverur sem er þá ekki að kóta saman sjálfan stór hættur rétt er ekki stór hætturlegt þannig vera til kansi smá megalomania og eitthvað svona dott ja ja og líka bara skiluru þúst ma er að ég meina þá við erum að autopilot allan daginn sko veist, og svo þegar uppteknumenn og menn með mikið ambition sko þeir gleymar klifra upp í tréð og án sést checka bara hvar, hvar ertu og þú þart þennan átta vita og þú þart þennan hérna þennan sagðir eitthvað dæmi mig, þegar þú eru svona nýbúnar að kynna, þá sagðir hérna tésela, ég er ég er drápsfruma svolítið, þú ert heila frömmu. Téselur þú þurfa heila frömmu með, með sér. Ég, duta, ég man svo margt af því sem þú ert sagt við mig að því það sat í mér. Já. Eitt af því sem sat í mér sem að, ég saði síðan enni því þætti þegar ég hann Ólafs Ætljó. og hann er alveg bara, hann var bara... Það var rémarka vekur að pæla í þissu. Það var þegar þú sagðir við mig að þú ert alltaf að fara að fá sársauga. Þú varðir bara að velja kort að er pain of discipline eða pain of regret. Nákalla. Þú var oft mörk gullkott. <laughs> uh, nei ég, og ég er ég er ég, er ég er bara að sammála þessu enn um þó í dag. Mm -hmm. Þú ert teila frum. <laughs> ha, og nákalla þetta. Alltaf réína í þetta dótari sko. Síðan kemur Téselan og alltaf bara í krabba mína. <laughs> Já, og ég heila fyrir með færir stefnu, Já. færir, færir kompása. Já, svo þarfum við allt að vinna saman, sko. vinna saman. svo þarfum við og allt þetta. Já. Og við erum bara, við erum bara, við erum tengd, sko, 100. við erum að vinna þetta saman. Hvað er, er liðið þitt start núna, þess að það splittaðist upp? Já. Hvað er, þú veist að því sem myndir í raun voru á ágæðin hátt, og það er mikið að tala um hluti sem voru hérna fyrir nokkrum árum. Já, svona tveimur árum. Já, hvar er þetta núna? Eh nú er bara verkefnið upp á kærnessi. Ég er að þjálfa 10 og 11 ára stráka. Mm -hmm. Og svo er ég með eh og þar komnar er nýjar stelpur í liðið. Þær eru ognar sem og það það að ganga rosalega erfilega. Þá má senda stráka tíminn. Hann má ekki senda stelpur tíminn. Akkervarki. Af því að ég er stór hættelur. Hann var alveg punkast í strákunum sko en en það þar að passa upp á litlu blómin okkar stjölpurnar. Notaðu rosalegt atriði afni myndinni þar sem að pappi einna stjölpurnar fara gráta og það er rosa fallegt eitthvað ein hvenær maður maður skynjar svo rosa sterkt hvenær hann horfir á breytinguna stjölpunu sinni eftir hún. Um Já og hann er líka að horfa á þetta sko þarna er stjölpa sem hefur fengið hvergi breik. Og, og og það er svo aftur það er, svona, er svo það að að kalla þetta eitthvað elite program sko. mm -hmm. það er bara, það er engin valin inn í þetta Nei. ég mann, það er einhver hérna það er skólastjóri í hérna, gamla skólanum mínum sem að hefur farið mikið á samfélagsmiðlum og er eitthvað að segja það við séum að að ég sé að velja inn í liði einhverja stelpur, sko, þegar það kom einn mjög stóra stelpa inn í liði hjá okkur að en þegar ég var komin í ER, þá var ég alltaf sko, þetta var svo erfið, sko. ég þurft að velja, sko, af því að ég var orðin svo kvektur sko. Ég var farna átta má því að ég þurfti ekki nema einn eða tvo foreldrar inn í hópin sem bara getur sprengnt þetta allt saman. Og hérna þá var ég stundum að hugsa sko, ég verða að fá fólk inn í þetta sem í raun höndlar þetta. Mm -hmm. Og þetta er raun verið svolti erfitt inn í sko, þá má alveg skoða þetta inn í inn í sko, að hérna það er svo erfitt að vera með ákveðna stefnur sko. Þú veist inn í félona því að svo bara Ég var á hérna, fundi með barna og ullingar á því einu félagi sem ég var að þjálfa. Og þar var kona sem ætlaði að fjölskyldu bara íþróttir. Hún vildi bara enga, engar íþróttir um helgar, engar íþróttir á föstaskvöldum og bara að þetta var að fjölskyldu vænt. Og sama fundi er bara einhver svona, hvað maður að segja, svona einhver soccer dad sem ætlaði bara sinni sínum að bara taka upp kindilin það sem hann skildi við hann og hlaupa með inn í mark mm -hmm. þú veist, bara hans kindil sko. mm -hmm. og þetta er svo mikið kontrast Já. og þetta er inn í sama félaginu og þú þú, þú verður bara bilaður að nini sko. mm -hmm. og þú veist ekki hvað þetta er, svo þegar að ég kem inn, alltaf mér rosalega skýra stefni og það sem er í gangi, að þá get ég í raun og veru bara búið til svona lítið vatikann og svo sent í skilur bara þetta er svo Vatikan í Róm þetta er bara ríki í ríkinu og þannig var dalti þetta lið sem ég var, var með mm -hmm. af því að það var enginn að segja mér hvað það átti að vera hvernig átti að gera það þannig ég gerði þetta bara svo ég vildi gera þetta svo vill fólk einhvern einn koma með sko sínar hugmyndir um það hvað íþróttafélag á að vera og þú brinnir þú átt bara að þjálfa alla og neblega í ÍR voru sko voru voru tvö lið og ég var alltaf hugsa, sko, við um að geta þessu áfram að þá þarf fólk að vera tilbúið að skuldbeina En það er bara, nei, þetta er bara íþróttafélag. Þú verður bara að taka því að þú átti að þjálfa allra. Mm -hmm. Og þá er maður bara svona veist, Þetta er ástæðan fyrir því að manni langar ekki sko. Mm -hmm. En þarna Én kemur bara. kannski svona á einhvern nótt valit gaggrinni sem er þetta hendar kannski ekki öllum uh, síðan er einhver sem býr bara Já, hverunin... við erum ekkert vi að tala um það þarna að því ég skil það þegar hendar ekki að því að ég er Þar voru sko, voru tvær leiðir. Mm -hmm. Það var þessi hraðaferð mm -hmm. og svo var þetta hefðbundna program, hvað, hvað sem við getum kallað það. Var verð að þjálfa sama aldur Já. í því? Já. Var það þá annað þjálfarið? Já. Já, ok. Og það var í raun verið sko... Þannig fólk gat valið? Fólk gat valið. Okay. En svo eru bara einhverju sem að vilja að fá að ráða og segja sko, skilur þau. Algjörlega og þetta er... Og þá er tekur það... íþróttafélagið, það veit aldrei fyrir hva En að það er ekkert að segja bara svona veist, og svo eins til dæms bara þegar er kvart að undan íþróttaþjálvurum og eitthvað svona að þá sko tekur íþróttafræli aldrei á á þessu. Mm -hmm. Að þá er það er alltaf bara eitthvað svona þjálvarinn og þetta er rosa þetta er alveg, þetta er alveg skert umhverfi. Já þetta er líka eitthvað sem að sem mætti að segja núna sem er á daltum í daltu mörgum þáttum í samfélaginu þetta með að ef fólk getur valið. Já það verður að vera þannig. Sko ef fólk Ah. Af hverju þarftu þá að offa valkostin sem þið líkar ekki? Skilur við? Það má hann ekki, þetta er svolítið eins og þeirra fólk hérna blessunilega eru rosamargir og flestir sem eru að hlusta ánæði með þennan þátt en það eru dáldimargir mm -hmm. sem senda með skilabóð eru rosalega ósáttir við eitthvað á mér en það er bara, þér er, <grið> þér er rosalega frjálst að íta ekki á play, sko <grið> Ég, veit. Ég er ekki að þvingu svo á því, sko og Það er einhvern veginn svona, og meðan þú hefur þúlust ef að þetta væri ef að þetta væri eini ljósvaka þátturinn á Íslandi mm -hmm. þá væri það kanskje svolti öðruis sem þú ert bara með fullt af valkostum. Ja. Og það er svolti ég er eftir mér skilji af hverju ef þinn valkostur er í boði af hverju þarf þú að offa valkostinn sinn líka. Ég veita. Og þetta er svolti þar svona þar sem þarna finnst mér fólk vera að taka sér allta miki vald sem er eitthvað mm -hmm. ein ég ætla ekki bara að fá að nota það sem ég vil, heldur þetta líka banna það sem ég vil ekki Já. og svo er þetta oft líka þannig, sko, ef, ef, ef við fáum ekki, þá viljum við enginn fá þetta það kemur líka oft inn hvernig þá? Já, eins og til dæmis bara þegar að hérna, sko eins og þegar við fórum úr stjörnunni yfir ír, sko, þú veist það var ákveðna sem voru eftir og þá einhvern ein bara vildu menn ekki að það gengi vel þeskil þú veist þannig að þú veist ef að við fáum ekki að taka þátt í því þá viljum við engin fá að njóta þess einu. Þúst ef þú, ef þú slítur þig út þrissu þetta finnir rólega oft líka. Einmitt, einmitt. En hefuru þá orðið var við af því eitt er einmitt þar fólki full frjálsta gaggrin og allt að hefuru orðið var við að þar sé jafnvel fólk sem er reinað finnir eitthva á þig þannig að það sé hækta banna við. Já. Hvernig líður það fyrir? ja bara eins og í því að að það séu sterpt þromatæst eftir mig e, og þú veist og ég veit alveg hvenn þetta er þúst þar eru við erum átti sko ég meina því er verið í stjörnunni ég er með þjálfara skóla ég er með átta þjálfara alltaf með mér mm -hmm. allt opið og einhver getur verið þromatæst á á eins og einhver sæið að og þá er það þúst og ef, og ef það er máli þá er svo það rosalega margir sem eigir að vera áberkinir en hjá er þetta alltaf þannig ég set ekki kröfur á stelpur eða krakka sem er ekki færum að taka við og það er svona að skilja eftir að því að það er svo mikið lítið sveringi í því að vera bara gera rosakröfur hér rosalega beinskittur og hærðu hér og eða ignora hér mm -hmm. þú veist, en þú veist, það hafa verið, verið svona hlutir og svona alltaf bara þetta, þetta, þetta síðasta sko með að emmitt að ég sé hérna elít þjálfari og, og sé afreiksvæða og eitthvað svona þetta eru mm -hmm. bara rosalega fleipur sko Mm -hmm. og ég bara skýr ekkert í því hvaða hva, hva fót eða þú hvað menn fá einhverja fótfestu í það sko um það? Já. Ah. og enginn mætt og tala við mig og enginn hringti mig og hvernig er þetta mm -hmm. bara farið á farið í útvarstætti og eitthvað og, mm -hmm. skrifa einhverja greinar og, og svo er ég bara hér og bara komdu bara tala við mig, sjá þetta Hittu Nú er þetta mitt, þú, þú, þú myndist aðeins á það í ykkur öðru viðtali, man ekki hvort það er harma að geta hana kastlega sem tala um að það er n hlutir búnað er að gerast í körfuboltareyfingunni núna undanfari sem snúa að kvennum sem eru bara alveg ekki góðir. Já. Akkurlega stíg fram þar. Það er þar sem ég ætla að fara að spyrja. Já. Hvað gerðu sig gerði það? Akkurlega fær þetta svona þúist þjálfvennar mínar er bara orðið bara situr hérna samfélagi bara á hliðina. Mhm. Mm bæ... er allskonar allskonar hérna vipi gangi þessi og... Er það sem svo að þú veist þegar þessi þáttu verið loftið, ert mm -hmm. þú alveg viss um til dæmis að það sé ekkert barnið eða einhver foreldri sem að myndi hafa sambat við mig og segja, er það barnið mitt er trámatisir að þetta Ég, hérna <laughs> kemur svo ekkert á óvart sko, en, en þetta, er ekki, þetta er ekki stórhópur, ég veit alveg hverið þetta er, sko mm -hmm. Og lítur þú þá á í flestum tilvíkum að þetta sé þá að foreldarnir sé ósátt því og, og, og var sérstaklega ég er búinn að slípa það til af því að ég sé það þetta það gengur ekki ég er ekki að fara konfronta foreldra eins og ég konfrontaði þessa mm -hmm. þessa foreldra ég var foreldrafantur og hérna og hjálpt bara það væri þetta virt að vera mjög skýrt og krefjandi og beinskett ég hæði gríðarlega trúa að því að fólk hérna væri tilbúinn að órna skítinn sinn þegar að, því að ég myndi hjálpa fólki með uppheldi á krökkunum sínum því að Ég gefi mig út fyrir það að vera bara engar færi því að hjálpa kvíðabötnum til dæmis. Mm -hmm. Það er bara mitt sérsvið. Akkur mm -hmm. er þetta þetta sérsvið að hjálpa kvíðabötnum? Mastu ég er það rosalitt kvíðabötnum. Jæja? Sturrla kvíðabötnum. Hvernig líst það að segja. Ég er mjög orku mikill, mm -hmm. þannig að þegar að mitt simpatíska kerfi fer á hliðina og ég fer að hafa áhyggjur, <laughs> þá er það bara eldgós. Það, það er bara þannig. Þú ert þ Yeah. <laughs> mikil orka í þér og þetta er bara þetta heldur ekkit sko. Ég er þá ekki eitt af því og það er það annars sem bara við hugsun sjálfa um mig sko, að eitt af því sem hefur valdið mjög miklum kvíð og er, er aggresjónin bælist inni og þegar, þegar þú, orð... þú verður svona passiv-aggressjóður Já, það? þennan þegar ég horf á myndinu þessi bara sé eitthvað að við höfum öll gott að, að fá að hleypi sér á réttum stað og réttan hátt yeah. það er bara það er eitthvað eitt sem ég held að myndi hjálpa geðheilsu íslensku þjóðaranna þá væri það fucking fáa að vera aggressívur á réttum stað á réttum tíma er það má má ekki. Akkrum að það ekki. Nei, það er minn þáttur mína reglur. Ég seg yá. Má þú Já, maður, það bara. Já, já, ég seg y ég vil hérna. Sko eh konur hafa labbað inn, mömmur hafa komið inn og pappar er en enda sérstaklega mömmurnar hafa komið inn í hópi hjá stjélpunum mínum það er sko einróma álit að þetta sé dramalausasti hópur sem fólk hefur hitt. Og þetta er það sem ég sé, þannig ég er alveg bara, ef ég fæ þetta feedback, þá er ég bara meira ryslatal. Maður, það sem ég hugsa snundum þegar, hérna, þegar ég sé fólki sem er inn í mjölni að æfa glímu MMA og okkar svona, það er bara rólegast, það fólks ég þetta ekki. Ég veit það, ég veit það. Það út. Ég veit og þetta er alltaf eins og hjá okkur, þá er þetta bara held í því, þetta er, bara svo, þetta er, svo, þetta er svo leiklista æfing. Þetta er ekkert annað enn leiklistaaæving og það bara fasistaddir ætla bara að mæta og segja að maauki le æfa leikreitið sko. Þetta er er ég er ég komi er kom, eitthvaur einhver vandræði núna? Að, að? ég veita ekki. Nei. Nei, nei. til hérna. Ja, Af því ég sko ég nennu þissu ekki. Inn nenn ekki einhverum Sölva Tryggva og Armageddon og allt þetta. Mér langar bara að fá að halda þissu áfram. Láttu ekki svona. Þeir langaði að koma hinga. Ja, ég veit það. En skilu, <laughs> þú þrust að þurfa vera að ræða þetta. Þúst tölum frekar um eitthvað annað sko. Þúst þetta, okay. þetta, þetta er þetta er við eigum ekki að þurfa vera a, að ræða þetta svona. Nei, en en ég verið samt að segja, ég fann samt full þörf á því. Já. Miðum við að bara mikilum umræðu þetta að það kæm allt í eina svona aðeins meira long form þar sem að þetta er útskýrt dalti beir. fyrir 3 En en svo er bara svo er bara pæling, pælingin þessi sko að, hérna, ég er vona að þetta gangi bara yfir sem fyrst og við fáum bara tækifæri til þess að halda áfram og, og þá geta bara allir sérfæringar langsins mættatna og bara hort á þetta Hvað sérðu fyrir þegar við tala um að halda áfram undur vilja gera þetta íþróttafélag þannig að það sé hérna, verið til fullt flokkum og þú sértt ekki að þjálfa á alla Sko, og... draumurum minni þessi og ég ætla bara að taka það fram Sko, því líkur annar eins stöðningur hef ég sko stuðning hef ég aldrei fundið á ævinni. Eins og stuðningi sem fær hvaðan? Bara bara sem samt í samfélaginu og svo höfum við núna verið að að aðeins dusta rikið aftur af því að að finna sem samt vöruhúsið. Með vantar nótabeini 1000 fermetra plus með 7,5 metra lofthögð til að innrétta sem körboltavell. Ég með sem sagt, portable lausn á því hvernig við getum sko komið þenna hérna, parketi og körfum og og dóti inn. Og þar langar mig til þess að vera með svona hérna lítið sett, lítið menggi og vera með þjálvararskóla. Og það villi að verði sko ja fyrst og fremst verði það stúdia og og, og vænti þess að það verði síðan legacy. Og þá þá get ég kvatt þennan kvatt þessa íþróttasenu. Og, og, og ég meina hugsaður það sko það, það er ekki ég sem er að kerið áfram það er bara það er þessi núningu sem er bara ég, ég verða halda áfram ég get ekki hætt það, við, við verðum, að, við verðum að, að, að, að að hérna fá tækifæri þú veist til að sína sína fram á þetta sko En þú sá þér, ég held að við verið í endan og kastljóðsvitaðlun og talaður um að hversu trámatir sér að það eru stelpunar ef ég myndi hætta það er ekki að fara að gera það minni vagt þur séyrst ætla yfirgefa íþróttarhreynginn. Hva hver er samt skuldbeitingin gangar við þessu stelpum, Ég meina að fylgja þeim lengi eftir? Ég er þá bara taka það mánuð, fyrir mánuð þar okay. ég sé mun alltaf finna það. Mm -hmm. Og og svo heldi líka sko að, að þær fær meiri virðingu og svona að, að þá verði auðveldra fyrir okkur að finna eitthvað sem sko ég meina ímyndað að það sko dóttir mín en hún er honum búin að vera með pappa sinn er búinn að þjálfa, sko, búin þjálfa honi 7 ár. Mhm. Það sé ég að fá ókgeða á köflum sko Það kemur ekki dóð Jísus minn góðu sko <laughs> það er bara að gera krakkanum mitt sko <laughs> Hversu góðu það er við erum saman við erum múin að vera saman upp á dag inn í kynndiklefanum þú veist, í sjö ár Og hvernig er sambandið ykkar? Þú voru bara tala við hana Ég elska hann út af lífinu sko mm -hmm. Það er allt fyrir hana mm -hmm. Þú veist Svo bara, svo bara koma vinkonur hennar og þetta er bara svo dætu mínar skilur þannig að þú veist, menn verða líka aðeins að setja það í pingu samingi, sko, ég er pappi að líka, sko mm -hmm. ekki það er enda að ég sé eitthvað að setja minna effort í þetta en, en hérna emmið langa svo að þess að allar vinkonur hennar er líka, sko, þú veist Já. það er svo bila, sko Hver, Hversu góðar eru þess að stelpa svona með af jafnaldra sína eru það er, líklega að einhverur einnur þeirra gætu náð mjög háu alþjóðlega. Ég pælir rosa lítið í því. Nei. Það er í raun verið þú ert ekki að hugsa um það. Nei. Nei. Og ég til dæmis sko eins og með strákana mína í FSU svona, þeir geta sagt er það, ég var alltaf hvetja þeim til að hætta það síðan sko þessi straka þetta það er að, vera að spila einhver í kakkalakka deild skiluru í einhverri porn værsmiði eða einhver staður skiluru bara <laughs> hætti þessa sko farið að gera eitthvað viti sko þetta er vissu það þetta er algjört dóp þessar þessar atvinu íþróttir og allt þetta mm -hmm. hveir nennir þessu hætti að horfa á enska balltann þaust hætti að horfa klám og hætti að horfa á enska balltann farið að finna einhver einhver sem er alvöru hérna spirit og þú getir labbað inn og það er bara there's no loyalty in sports sagði hérna Steve Nash einhver tíma þegar hann fór yfir í hérna Lakers, sko. mm -hmm. Ég sagði bara amen bro. Mhm. Ha -hmm. bara mammon sko, það er bara þetta er bara the almighty dollar sem skifti máli sko. Ja, ja. Ég er ekki þar sko. Ég elska bara eitthvað svona einhver feribæri. Mm -hmm. En samt er það eitthvað enn þanna hjá okkur, ef við erum orðið mjög góðir í einhru og við getum fengið svaka mikið pening fyrir það, þá eru alla líkur að við munum gera ja á nokkænni tíma. Ja uh. ja. Þann kemur mi eða einhver sem alltíð er orðin frábærri körfuboltum tvítugt og fær smaka mikið af tilbúum segir að þér er nú í hætta er náttla fæstra mínum leikmannum eru þar. Já, já. Og svo finnst mér alltaf svo sorry þegar að þú veist þú ætlar að vera einhver óúrvarðella leikmaður sko langt fram eftir aldri þegar að það er bara með þena róm og þú ert að fara aðeins út og taka til í öllu sem er í þarna, og þú ætlar bara að Þú ætla bara að vera að moka skýt meðan er bara styrjöld í gangi sko. <laughs> Hvernig er róm að brenna? Hva? Hvernig er róm brenna? Það er bara alls konar political correctness í gangi og það er verið að, þú veist, uh, uh, hérna, vannmetabötn og þú veist, það er alls konar pólítík sem þarf að hugsa um og það er hérna global warming og það er COVID og það er siðferði og þú veist, það er bara alls konar hlutir, þú veist. Mm -hmm. það er efnahagurinn og eitthvað það veist. þú talar um stjölpunnar og, og og þú ert þú kemur um þú á þjálfa en hvað hafa þær gefið þér? þessar sko, þessa stelpur hafa í raun og veru bara sko ítt undir þá óumdeilanlegu staðreynd sko og uppörfandi staðreynd að sko að fólk getur upphafi líf á meðvitaðan hátt Veist, eins og bara mörg, margir af þeim krökkum sem ég hef verið að þjálfa Þú veist, ég er að sjá stelpur e, sko, taka því líkum framförum, tjálensa sig e, taka þátt í þessu rugli sko. það er raunverð þær sem stopna þetta félag Annaði hanskjaldi Þetta er geggjál þetta, þetta, þetta er Þetta er monumental <lutur> Náttúru að blefna Þetta er <lutur> yeah er þann náttrun sí e a finna það það er eitthvað shift í fríkvensí. Það er rosalett. Ha. Það er synd til manni. Það þriðja er jarðskjáltið núna Vá, er wow. Ekki smá. bara mára reða til hérna sko. Gott talaum. Þeir gætu verið klæddar þar. Varst talaum með stjörpurnar að það er hérna það hérna getur upp hafi sjálfa við að og já. og hérna ja og bara uh, þú veist allt þetta Já, bara, bara, mann far bara mann far bara trú á þegar sko, það er svo oft sem að það missi trú á mannkinnu sko. en þú veist, ég er mænt á æfingu og ég er bara svona það gefur mig bara trú sko. mm -hmm. það er bara við getum gert þetta sko. mm -hmm. og svo náttúrulega með þessar stelpur sko, það sem að þær breyta náttúrulega hjá mér er bara uh, sko, ég ætla ekki ég, sko, ég ætla að passa mig að Og þetta er mest 10 og 11 var strákarnir minni núna sko. Þeir græðar rosalega á því hvað þessar stelpur kenndu mér bara í hvað ég er að challengea þá með í dag. Já. Og við erum í raun verið að hækka rannna bara í því sko hvernig er hátt að communicate við þessa krakka. Mhm. Mm Af þessum er svo geggjað við körballavöllinn er það sko að leksijarnar eru allar sko á gólfinu. Þetta er allt í rauntíma. Það þetta er allt að gerast. Þú ert bara að um abstrakt. Þú ert krakkar eða þú getur bara að spotta í momentinu þá, þá skilja þau þetta allt mm -hmm. og ég er raunumverið að, að ég, ég hef meiri trú á og gerir meiri kröfur á strákarna mínu í dag út af til dæmis þessum stelpum þetta kenndur þær mér ég, ég hef sko frá því ginti sér þó að ég heyrti held ekki þess að tveim eða þreim þjálfurum á mjög háu lefili sem hrífast mjög aðferðaninum en þeir mynda ekki viðkjönda ofanberlega Hva margir þannig haft samband við í gegnum tíðina? Þetta er óvæsentlegt. Sko. Menir eru algjörir bleyður stundum sko. <gry> Hva margir haft samband við í gegnum tíðina Já. bara persónulega sem Já. að veista myndu aldrei fara við í gegnum opinber. Málið málið er sko það mér líður stundum sko ég er stundum að pæla bara hvernig sko hvernig Trump var kosinn sko. Hérna fyrst. að pæla því sko. A menn voru ekkert að stiga fram. Þetta var rétt það var ekkert vinsælt sko. Er bara Og undir, undir, undir Mm -hmm. hann er rosaður. Og þetta virðist ekki vera politically correct að að hérna, að styðja þóst þessa stelpur og þetta verkefni sko. Og ég er, vissu það, ég hef aldrei upplifað þannig. Ég stoppa út á götu hérna bara, og bara high five og þetta er geðveikt hérna, og og svo erum við náttla með hérna þá sko. En er margir eru að spyrja um að fá að setja þessin? þetta þoppar þig sínd til yfir okkur sko en við náttla getum það ekkert við erum, bara, veist, við erum bara með lokuð slott ekki tekið ekki tekið 2 3 10 ára stráka eða eitthvað svona leiðis mm -hmm. en það er ástæðan fyrir því líka að við viljum koma þessu í, í bæin, þiginn veit er endra ekkert hvað við gætum ég helda erði bara biðruð þarna fyrir utan ef, ef, ef, ef þetta kemur í þiginn en það sem er magna er það þar að verða til algjört superpower power inni í samfélaginu bara áhröðmenni í samfélaginu sem er að rotta sig og ég má hundur heita ef þetta, ef þetta hús rísi ekki ef að sko agrapólis, að þennu ekki er það verið hættu í því, þá er þetta orðið Hollywood er það verið það verið, þá er þetta Hollywood er það verið húsi já, er það verið húsi sem svo... þú já, svona eðna, eðnaðabill það er sko, ég fundið nokkur eðnaðabill mm -hmm. en nokkur hefur bara vantast má funding ég safnaði 36 miljónum í sumar í mjög miklum mótbyr sko þá 36 milljón. Já. Hvernig fórst I know people. Okei. Yeah. Og menn eru svo heitur núna, þú trúir því ekki sko. Mm -hmm. þannig, að, þannig að það er nú kanska bara jákvæð að vita allt, svona svona, svona lífið sko. Mhm. Mm Þóst þú ert tapar þá ertu vinna sko. Stundir þú ert að vinna þá ertu tapa. Varð ekki hérna white man can jump. Rosaleg. Rosarirra Frans og körfuboltamyndir hérna. Gm. Þótt í Haraldssonar réna troða. Já. Já. já. Kægja. það er kleptarar svona Versa Snipes. Já. Já. Geggjað þú kemur þig í bægin segirum. Já og og svona eyla bæði. Þetta, sko, þetta er Kjalneskur klúbbur og mun alltaf vera Kjalneskur klúbbur. Mhm. Mm Kjalanesið bjargaði þessu, þessu dæmi til konsepti. Þetta er bara við erum bara representing Kjalanes, skilurðu. Mm -hmm. straight, straight from Kjalanes, straight from Kjalanes. Straight kjálanes. out Kjalanes. Straight out of Kjalanes. <laughs> Hérna, mér langar að spyrja þig svolítið í lokin um um það þú ert að gera aðra hluti sem er mm -hmm. key habits. Já. Uh, hvað ertu að gera þar? Þar ertu kennafólk í mark markaðssetning? Nei, hættiu þú þessu markmiðatoti þú stalda. Ég heitiði forsetann í í hérna, í sumar og hann sagði, ég er kyntu fyrir honum. Hann sagði, ég er ekki Brynjar. Hann er markþjálfi. <hjöf> Já, nei, eh. Nei, nei, <hjöf> nei, þú ert Hvernig nota tungum og lumma þetta mynduðu þetta? Ég ska segja Er þetta gyntir þjálfun? Nei, ég gera. Ég er að klifra upp í háaloft hjá stjórnundum eða þeim sem eru með mannafórað og taka til í sko vittinni sem hefur um áhrif að gera, sko málega það Sætland Sports er í raun og hugbúnaður sem að heldur utan um þessa vitt sem við kvöldum skilvirkni þú veist, efnislegi hlutir mm -hmm. taktiski hlutir og svo framvegs en þetta eru tveir hlutir sko. þetta er efnið og andinn og ég áttaði mig á því eftir þess að verður hæfari þeir mun meira fara áhrifin að skipta máli af því að þegar þú ert orðin hæfur og þá er þetta ekki bara spurningum að það að þú færir nú völlin og standir vel ég sé alltaf í krakkana mína hvað er mikilvægar en að færa nú völlin og standa sér vel hvað er mikilvægar en að færa nú völlin og standa sér vel svelfi? standa sér vel fyrir utan völlin ja, það er völlur líka okay. það er að færa nú völlin og gera hina betri já Og út komið þangað, það er útkomur þangað að þá ertu ekki lengur að vinna með sko, leikfræðan og tak taktíkina. Þá ertu að vinna með geisfræringar, þá mm ertu -hmm. að vinna með tilfinningar, þá mm -hmm. ertu að vinna með siðferði, þá ertu að vinna með alls konar aðra hluti. Og þær ég spyr fólk í þessum hérna í þessum, þessum manna mannaforða bransa sko, eh uh, geturðu í bókina um skilvirkni af fagið út? En svo bara þú, fjöl, svo bara þú sem fjölmælmaður. Mm -hmm. Og og þú segir bara Já, og þig getur það. Ef ég væntra að búa til svona kjánslubók um hvað er fjölmælar mm -hmm. eða bara þú veist alfræðurð mm -hmm. Og þú myndi bara koma með kaflana. En ef ég kæmi síðan og sagði, ja, þetta eru tvær víddir sem þyrra svo að fara saman, geturu láttu mig hafa kaflana um um bókina eða um áhrif. Nei, áhrif í fjölmulum. Nei, bara áhrif alment, áhrif sem þú hefur á sjálfan þig og fólki í kringu þig. Mm -hmm. Af því að það er allt að milli þess sem skiftir máli þá hérna læriru í raun og veru sko efnislegu og faglegu hlutina mm -hmm. Svo kemur við og fari vinnu einhvers staðar og þar þarf að vera samkérnishæfur og til þess að vera samkérnishæfur þá þarf það eiginlega að vera að gera hluti sem enginn annar hefur gert Nú veist, þú ert ekki að mæta þarna til að vera sko ensu allir hinir eins og, hins, eins og það er kennt í háskólanum reindar eru því miður rosalega margir í þí. Já já, en við við erum ekki að pæla því. Nei, nei. Við erum bara í mögulega sálfræðinni ja, ja, hérna. Ja, ja. Og það komið þangað að þá erðu ekki sko þá erðu í raun verið hversu mikil áhrif hefur þú get, getur þú haft á sjálfan þig og fólki í kringu við þegar þú ert að gera eitthvað sem útímtir bara ótrúlega mikla trú að þú þurfir að treysta og þurfir að tilbúna gera mistök, það hefur ekkert með faglegu þekkingu gera. Mhm. í raun og er sko eftir því sem þú ert komin herra, eftir því sem þú hækkar rána meira, þá fara áhrifin alltaf að skipta meira máli. Sumir fara í þetta plateau, það sem að þeir bara virði þeirra sko mingar og þá er alltaf pælingin hver er næsta virðisaukning. Og næsta virðisaukning hjá einhverjum sem er ráðum mjög góður inni farina að plateaua er alltaf áhrif. En þegar við erum að pæla í þessu sko... Áhrif og á sjálfan þig og aðra og, og leiðin til að hafa áhrif á aðra er að hafa áhrif á sjálfan okay. þig þannig að þetta er alltaf innan frá út mm -hmm. og, og þegar maður er að, að, að, að velta þessu uh, sko, öllu fyrir sér að þá, þá, þá, þá áttar maður sér á því að sko, við, erum, við vorum að opna key habits í London fyrir, hérna, fyrir COVID þannig að það var ekki verið mikið þetta hefna gert en þá sem samt höldum við kynningu og þar er eitthvað sem er í þessari sennu sem að kemur inn og horfur á fyrirlestur hjá mér. Og hann segir er þetta heyrðu yfirlæga þú kemur hérna og sér keynote speaker hefna, á einhverum fyrirlestri og og hann sendi mér video af fyrir af sem samt hérna, undan og þá var pælingin hérna leadership born or built. Og menn voru svona svara þessu. Og mér finnst þetta mjög áhugaverð pæling. Hvor er þetta meðfætt eða á unnuð? Mm -hmm. Og hvernig myndir þú svaraði þessu? Ég myndir svaraði þessu og náttúrulega kannski diplomati svaraði þess að samblanda báði Já, ég veit að, það, er bara horseshit sko. Að hverju segir það? Af því að, það feri eftir því hverju er spurður Ok, hvað þú finnir Það sem á bara við um það, það eru sumir sem eru bara mjög færir í því að uh, sko, vinna með svona hluti á meðveitaðan hátt Það mm -hmm. Þú veist, þannig að þetta því sko, beauty Já, is in ég... the eye of the beholder Já. þannig að sem ég er alltaf að áttað mig á það er það að ef að menn koma til mín og alltaf að gefa mér eitthvað ákveðið svar hvað veit ég um það það er ekkert sem segir það að sko ef við brjóðum niður alltaf þess að þætti e, undir áhrif þá þú getur haft áhrif á sjálfsvitund þú getur þjálfa hana upp endalust ég mm hef -hmm. ekkert séð endamörkin á því þó að ég get ekki farið lengra það er ekkert sem sannar það að það sé ekki hægt að auka sjálfsvitun hvað með sjálfstjórnun tilfinningastjórnun stjórnun á geysræringum það er bara endalaust sem við getum þjálfað það upp mm -hmm. hvað með drifkvött þú veist ef þú tappar inn í óendanlega orku bara drifkvættar þú veist er svo bara eins og foreldrakrafturinn eða, foreldra eða móðureðli og allir þessir hlutir mm -hmm. og svo allir þessi hlutir sem tengjast bara þú veist samkennd og svo fram og svo og svo framveg. Þann er þetta er allt hlutir sem liggja til grundvalla þessa vera til dæmis leiðtogi. Mm -hmm. Þannig er ég þoli ekki þegar einhver ætlar að fara að segja sko ég ska segja er hvennda er en þess að þetta er mín reynsla. Þannig að ég er ég að reyna að halda spurningunni svolti opinni. Og ég svolta segja að þetta er eðla þetta er að pingu stupid question sko. Þú veist þetta er eðla bara hva hva hvað ertu tilbúinn að kafa djúpt í þetta? Mhm. Mm hvað ertu tilbúinn fara langt on mm -hmm. og, og það sem ég gera í key að En svo góðir íngri flokkatjálvari. Þú þúst ég tek hérna ég tek hérna og ég brýt hana niður í það sem við gerir með og það sem við gerir án Og það sem við gerir með bolta er að þú tekur skot, þú gefur sendingu og þú ert að reka balltann. Og þegar þú ert að skjóta að þá getur það verið sniðskot, það getur verið stökkskot, það getur verið víti og svo framan og framveis. Og þegar þú ert að taka víti þá er það hvernig þú stendur. Það hvernig þú horfir. Er, hvernig er og svo framan og framveis. Og hafa áhrif sko ef taka corporate markmið eða liðsmarkmið og hafa áhrif á það þá þarðu þarft að brjóta það niður á operational level. Og þá þarftu að pæla í því hver er minnsta eining velgengninar, þóttist hver eru lykilvenjurnar. Mm -hmm. Og þá þarftu að áttað á því að að sko að það er hérna bara frumefni sem er bara úlliður og ég er að æfa hann sérstaklega sem geri það að verkum að ef þú brýtur þetta svona niður og ferð að vinna með svona tangible hluti að þá kemur það saman í eina heild. Mm -hmm. Og það er nákala sama því ég vanur vinna þannig sem þjárlari og þar ég áttaði mér alltinn af því að ég er on rosalega hérna mikið að bæta mig í skilvirkni viddinni en liði mitt er ekki að verða neitt betra af því ég get ekki haft áhrifamenn að menna gera þetta ég get ekki communicateð það svo ég get ekki fengið commitment menn eru ekki að mæta og menn eru ekki að kaupa þetta að þá fer ég átta mig á því að, að ég er að þá er ég kominn í platóið mm -hmm. og ég farn að halla á röngu vegg og ég þarf í raun að fara að vinna miklu meiri í og ég held til fyrir mig í dag að Ég er bara ég er bara ég er svo na verkfræðingur. Ég er ég er mjög mjög villísandamannur sko. Mhm. Þótt ég er að analysa allt. Ég og og, og Bubbi vinurinn mín, við bjökkum til sko, eh, hugbúnað sem er í raunveru bara vísindagráya. Mm -hmm. Þú ert bara að að greina vinnuna þeinna og fá að sjá inn í alls konar Q og allt þetta og og þegar ég var búin að vera þar svona rosa lengi þá er bara heilinn á mér orðin bara óskilett drillaður í því að hugsa allt út frá skilvirkni bara svo verkfræðinga og, og svo þegar ég ætla að fara að hafa áhrif og hitt dótið sko eða semst að fara að hafa áhrif á liðinni mm -hmm. þá fattaði ég bara að vill lengin fylgjair þúist það, þú það skilurdu engi nei og, og, og þú ert bara með léla aðgerðaráætlan og svo ertu alltaf bara vælandi yfir því að var leikmenn fylgjair og svona les sko af því að tendensen hjá mér ég stóð með vel sem þjálvari þá var alltaf bara, lökum mig þegar hvað ég er góður svo þegar menn voru ekki að fylgja mér eða kaupa þetta, þú veist, eins og bara fóraldara sem eru mm -hmm. óanaðið með mig, sko, að því að ég bara, ég, ég brást þeim mm -hmm. ég bara gæti ekki tekið með, að þá eru þau hálfitar mm -hmm. þú veist þannig að ég þarf eiginlega að fara að hugsa, sko nei, þannig tala lúsir, sko Anna þú þarft í raun verið segja sko, eins og með allt þetta dót sem er búið að ganga illa því þú veist, ég ætla ógnaa þetta allt saman ég ætla að segja næst þegi er í þessari ástandi að þá þarf ég að geta haft áhrif á mig og fólkið betur en það táir að vera bara að tala um það veist, þá þarf ég að brjóta það niður og hugmynd mín gengur sem sagt út á það að byggja þetta sem sagt, þitt í áhrifum upp á mjög svipaðan hátt í skilvirknihlíðinni okay símen Þetta sýmir því. Aha. er sé ég hvað klukkan er og hvað hitastig er og ég hef aldrei heyrst þetta í símanum. Er ekki? Mars skríti er ekki. Mars eru jaraskjáltar og séðu þetta mestu Já, hérna hér. Okay. Hann þannig að ég klifra upp í upp Og skipuleg hyllukerfið þannig að sko, þegar ég er að fá stjórnundur sem eru mjög einslumikli sko, að, þegar pælingin var þessi, Þvist, ég er búin að vera að vinna með mestu alfa hundum sko, í heimi, bara í einhver og ég var því í einhverju sautján árs ókeslega erfiðir hérna kunnar hérna, konar, sko, hérna alfa hundarnir þjálvararinnir í þessu okay. liðnum. Já okay, þjálvarariliðnum. Já, þjálvarariliðum og svona. Og, og ég lærði það mjög snemma að vera bara cut the crap og ákveðinn og keyra þetta gegn og ég hef alltaf verið svo spenttur sko að krossa yfir úr íþróttanum yfir í sem sagt corporate. Mm -hmm. Og ég er búinn að vera þar núna í 5 árr og þetta er bara eitthvað skemmtalegast sem ég hef gert. Eignast að það koma inn hérna menn með alls konar reynslu og konur. Mm -hmm. Þetta er yfirleitt mennsamt sko. og hérna Eh, alls konar tróma alls konar vitleysu alls konar hluti og þegar bara sturstað á borðið og við erum að taka til þessu til að processa þetta sko, bara hvað er þetta og hvað þýr þetta engin protokol, ég er ekkert að segja mönnum, þú veist, hvað er að gera það, whatever, Neina. bara taka til í þessu hlutin sé aðgengilegir og svo er oft sem að við búum, ég kalla þetta sem þetta um hittlukerfi sko, mm -hmm. og svo eh styllu oft upp oft hillum og menn sná horfa í þetta og segja sná ja þetta er hilla. Ég ég ég væ ekki pælti í þessu. Þetta er hugmynd sem ég fék þegar ég hérna skrópaði einu sinni skólan var 18 ára gammal. Í hérna fjölbretti í Breiðholt þá hérna fór ég að fá einhverra bók sem heitir eitthvað Everything about basketball eftir hérna Morgan Wooten sem var einhverur high school þjálvari. Mhm. Mm hann kynti til leiks eitthvað sem er kalla master Okay. masterplan er þegar þú áttar þið á því hverjir, eða sko það er effortið til að reyna að búa til alla kaplana í þessari vitt hvaða hlutir eru það sem að stjórna þér það eru er, er hlutir sem þú sér ekki þú veist, mm -hmm. og hvernig færið sín með endugjöf, en hvað þú færið ekki endugjöf þá þarftu að vera með einhvers konar masterplan sem er tjekklisti sem segir, hvað ertu að gera ef þú ef það að spila það móti það gera, þú virt að dekka pikkn roll. Uh -huh. Hvað ætlar að gera í þessum og þessum ástandum? Og þetta er að nákvæmlega sama sem þarf að gerast í raunveru þegar þú ert að takast á bara hluti í áhrifavítin. Uh. Þannig að þegar menn labba út þá er er í raunveru bú að valdefla þá til þess að halda áfram og, og vinna skipulegara með sína félagsöfju sem er svo mikilvæg vegna þess að job einhver sem er með mannaforða í raunveru verið að vera bara alltaf að vera, vera alltaf bara meir meir að bara meira og gera hina betri. Mm -hmm. Þótt svona philosophical sko. Er skil, er skil. Nei nei. Já. Nei nei. Og þetta er ég búin að vera hérna það svo áhugaverð sko. Því ég tók í raun bara nákala sama sko viðhorfið úr skilvirkni vítinni mm -hmm. og heimfæri það yfir á, á áhrifavítinna. Mhm. Mm er við ekki búnað að fara vera helst að? Þetta var mjög gott. Þetta var mjög gott. Ég þarf að fá stjepurnar heim saman. Já. Ég ska tala við þær. Já. Norðu gera það. Það er lykilatriði. Takk fyrir að hérna Takk fyrir að koma Geða mér þetta tækifæri Takk fyrir að koma Gekkið að fóða heimra Indislegur Sum Takk